November 16, 9 och 10 År 2014 16, 9 och 20 Fast det på tappar en kanal alltså. Va? Vilket rasp 16, 9 och 30 10 och 0 Det var fan kan 22 november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 11 och 40. Ja. 16, 11. Fick och vi 50. ordning på det här? Och vi har den 22 november 2014. Och efter det en massa chaffs och raspen här, så rasp och språk och sånt så fick vi ordning på telefonadaptande. ska jag hålla på att chaffsa igen. Tudios och frekventer. Ja, det är gummar. Jag ska ju sända nästa lördag men sen blir det inte något mer. Nej jag vet det. Hur, tiden mellan 18 till 19 är ledig sen. Ja jag får se men jag vet inte om jag får en. än. För att det kostar ju pengar också. Ja ja jag förstår det. Eh, det blir ju då 432, 432 kronor i kvartalet för du betala om du ska sända till 18.30 va? Ja ja men det går väl. Men hörde du, förra lördagen så var det ett jäkla pipande från dig och sen hördes ingenting va? Ja, det, det vet jag inte. Det jo, jag har ju spelat in dig och sen kom ju slingan in. Ja, men det vet jag inte. Staten kommer ju alltid pipa först när jag provar ledningen. Ja, ja men sen inte. efter det där pipet så var det tyst en hel minut va? Sen hörde man ju slingan. Ja, jag vet inte. Det, det har ja, på något sätt. Jag har, det, jag har spelat in det så det att du... Det Radio Nord, det är alltid nästa jag sättes. Fick du, något, fick du något fel på något då? Nej, ingenting vad jag märkte. Det har hängt sig på ledningen där, då eller ja. eh, någon situation eller någonting. Jo, för det efter, det efter det där, där pipet så var det alldeles tyst. Då. Ja, men det kommer ju tillbaka. Det kan ju bli en någon gång när det händer någonting ja. visst.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 Det vet jag inte, så länge jag håller på min den radion det ungefär, jag använder det skivspelare mer i praktiskt taget. Men, men, men, men, men, men, det men... bara gör ju undantag, Det det ser skivor ni med. För Svalander har allting, alltså till olika modeller av skivspelare, alltså olika tekniska saker och lösa delar och så. Ja, det var ju en speciell eh, studiepickup som Katarina satte på det var en i sig i början är det var roliga grejer att på mig. Ja, man måste ju veta liksom. Det finns olika, ty olika modeller. Ja. För att jag, hade ju, jag fick ju fel på tre, tre stycken pick-up i gick ju sönder här. Ja. Men då får man ju beställa dem från Svalander. Ja, just det. Jag ska se om jag gör det eller köper en helt ny. det skulle ju... Äh, ja. För, från är en riktig sån där solmaskin. Ja, och idag kan du koppla en skivspelare rakt in i en dator också.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 men det är först för, för att det är inte så roligt alla gånger ja, jag håller på med. Man, man det är på mig man kör man skriver sidron så mycket tjockt ja. tunga och allt när man kör den här skien då till fon och väter på bester och så den här skien till fon och på en förstärkare då blir det ett jäkla brumande ljud väter då ja det är väl eh Ja, Det, det börjar ju vara jordrätt med, med, med, med en jordledning och två ledningar uppe i kappen. Ja, det finns en, en, en kabel från, från skivspelaren. Var ska den ta vägen då? Ja, det är i alla fall på riktiga Här är två ja. eh, ledare som går till kappen och en som är jordledningen. Ja, men jordledningen, var ska den ta vägen? Ja, i en försäk, kanske ingång eh, som är jord. Aha. Då. Ja, då bara, och ena blir gjordade automatiskt Utan att huskera något det är en gång också Jag fick ett tråkigt brum på min stora stereomixer också med 16 kanaler Det ett jäkla brummande ljud Ja det brum får vi ju kopplat gången men det riktar ju en gång. Och då kan jag justera med vänster och höger kanal på masten Så att det blir ganska lite brumljud alltså Men var kommer det här brummet ifrån tror du? Ja det är växte Det var inget massa brum förut Nej, om du inte har någon rekommendation, ingen eller är till. Nej, nej, nej, Som är i eller någonting. Det är så lite. Men som sagt, jag känner nästa lördag, och sen, sen kommer jag inte ha något mer program. Nej. På lördagarna. Nej, nej, okej. Okay. Ska ja, det, de, de gillar väl inte längre annars att, att du bor eh, ute på landet. Och, och sen i Stockholm så ska det ju egentligen inte gå till en eh, kallad snärradio. Då men... kan man ju bygga upp eh, många stationer i Olas, olika städer, länkade om man Och jag riksradio så ja, det, dessutom. Men myndigheten för radio och tv kände ju till att det var jag som var jallarhornet när jag sökte tillstånd för Sverige för Sverigekanalen. Ja. så de vet, de vet ju var jag bor för jag har ju personbeviset där. Ja men det är ju internet, i är ju ena. annat. Jo men de känner ju, ja, till, inte de känner ju till att det är Gjallarhornet som ligger bakom Sverigekanalen och Gjallarhornet har ju sändningar på Stockholms Och det fanns, det fanns det här uppe i Dalarna va? Ja. Det går ju inte ihop ju. Ja. Nej, nej, det är väl... Du får inte säga radio, du ska jag ju bara Nej. gå det ser några kilometer. Men de har inte sagt någonting vet, på myndigheten att jag, jag får inte sända på 88 om, om jag bor här uppe. Nej det har väl de inte upptäckt ännu. Det är bara högt som tjafs om det där. Ja. Men, men, men Radio Islam hade ju en ansvarig utgivare som bodde uppe i Orsa vet du? Ja. Och sen hade gruppen, han var ansvarig utgivare, han bodde ju i Karlstad va. Ja. Det var ju på 80-talet så gick man ju inte heller har ju. Nej, men det var väl mycket fosk Va? ändå. Ja. No. Tyvärr väl alltså, det, det, det, det går ju inte för få hita radio. Och, och då kan man ju faktiskt länka ihop i landet som har bara pengar, som man har skickat från eh, mellan radiolänk, till radielänk. Det är till här, men det ska bli lite varmare igen, men du har väl Det är inte inbyggt system så har till alla sändare. Jo, jag beställt en stor paraply nu som är 125 cm i omkräs så alltså, då lär man ju inte bli blöt, va? Nej, nej, den så här så här, så här, det kallas ju för storm. Det är det bara inte stormen tar den när det blåser. <laughs> då kan man lyfta kanske. Ja. Blåsa väg. Nej, det orkar jag nog inte, men det kan ju by, by, byta sig <skratt> ut och in och bli förstört. Paraply? För ja. Nej, jag, jag lyssnade i förra döden och det hördes ingenting utav dig sen och det var ju, kom in slingan in. Ja, det vet jag inte vad det var. Nej, det, jag. Med, med inkopplingen gick skämmer i K Skamär många gånger, så jag skulle kunna sända det här så slipper passerar en massa lär och så. om mm, det är tyst, tyst är en minut och så kommer ju slingan in va? Ja, ja och sling, slingan kom in. Ja den kom in, det kan ju inte jag hjälpa när man gjort det så tokigt, alltså.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 Det är bara, bara språk och, och knaster och språk och man hör någon enstaka station som är svaga här uppe, det är, man får inte in någonting ute. Ja det är bara antenner som ja. man behöver, 100 meter för tråd som går ner i skogen där. Ja men det kan man ju inte ha här. Men, nej men det är gjort till 3 meter ungefär över marken, 4 meter. där de på visstådra det som är lång telefon Det är sånt raspande här på allting, så det går ju inte att köra inte koppla ur det där. Jag kan inte hålla på att med det nu. Jag måste stabilisera den där telefonen adaptar, men jag fick i alla fall kontakt på två kanaler. Vi har den 22 november då, 2014 och förra lördagen så var det tyst från Julinberg, och sen kom slingan in. Ja, ja. vi ska sända nu klockan 18.00 till 18.30 på Stockholms radio. Va? Och sen nästa lördag också, den 29 blir det. Och sen blir det inte något mer. Vi håller på till maj månad, eller till och med juni va, I 2015 innan vi är färdiga med de här fakturerna. Och Gunnar Andersson är ansvarig utgivare för Sverigekanalens webbradio här då, lördag den 29 november 2014.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 Mikrofoningången på laptopen och line In också på C-datorn Och jag tänkte ha kanske eventuellt nu också Som ersättning för Jallarhornets lilla halvtimme På Sverigekanalen Som återlutserande halvtimme från Stockholms radio Där som försvinner torsdag 21.00 Till 21.30 tänkte jag ta Gunnar en telefon Och ibland istället veckans vinyl på 30 minuter Man kan köra alltså vinyl Skivspelare här den stod ju först på en tvättkorg upp och ner, men den, den, den böjde sig den här tvättkorgen, den vet inte den, den sjönk ihop där Så att nu har jag gjort en liten annan grej här, en, en, en tidningslåda Tidningsställ heter det Gammalt Jag vet inte var den kommer ifrån, jag har ju möbler också utifrån Vega här, fritidsstället här, gammal Luma TV och grejer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 Och på b kan jag inte få buttsdrag. Och jag höll på i veckan och tjafsade som andra program här. Och det är ingen ordning på någonting. Så att där kan jag bara köra Winampen. Uh, Windows Media Player får man betala för att, kö för att beställa sådana här program Och streama från Windows Media Player. Från Microsoft eller vad. Ja det kom lite snö i luften här. Men det blir ingenting på marken. Det var lite frost på hustaken. Det är lite kyligare väder men det...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 Och det är mer än 26 års närradio. Och i går även sändningstiden 17-18. Och från efter den 29 så är det ledigt mellan 18-19 till på Stockholms närradio. Men vi har ju då Sverigekanalen istället. Karpstrypan uh. hade haft problem med det tekniska på internet. Han hade uppgett bredbandsbolaget men nu var det tydligen telia ADSL- Senaste budet på Facebook var att det fungerade. Och då skulle han ju medverka idag. På Skype. Och jag har inte någon aktuell statistik för kanal 1. Jag får återkomma med det. Jag måste ju uppdatera. Radio Länsman var ju sent idag. Och Radio SD var ett nytt program med Anna Boström. Han är ju kassör i Stockholms Så att jag har delbetalat den första fakturan. Det är närrådetföreningen och de här första är inte så farligt eh, utan det värsta blir ju senare sen i vinter när man ska börja avbetala 873 kronor och så måste jag betala också jag har betalt undersökningen på Svea parkens tandklinik på 625 kronor det var delbetalt och nu ska jag betala av Åsa som tog bort tandstenen det är 1100 kronor så det kommer att hålla på till mars månad och närrådetföreningen är inte klart förrän i maj eller om det blir juni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 Och göra i ordning de här kartongerna. Så att man fick en bra, en bra botten. Och sen mycket sådana här kartongtejp gick det åt. Det var ändå upp till taket alltså staplat. Och sen tog jag alla kartonger i ett och samma rum. Det var ganska sliten lägenhet i ett slitet hus där. Rikshem tog över. Siktorn Hem håller på med de lägenheter som han har kvar efter försäljningen. Man sålde tidigare ut lägenheter också på... på Valstavägen och i Tingvalla. Först var det till Markarydbostäder som sedan sålde till Gravlunds. Och i början på 2012 februari tror jag sålde man 1300 lägenheter till Rikshem. Bland annat Släpninggatan 40, 50, 60 70-80 husen. Det var både lite äldre hus som ska rustas upp och nyare hus som man köpte av Siktonhem.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 Och det visar sig, hyresgästerna får ju välja tre nivåer. Mini, eller midi var det? Ja, tre nivåer då. Och de allra flesta väljer mini, det allra minsta. Det är stambyte och upprustat kök tror jag det blir. Det minsta, hyreshöjningen. Och de, de, minst, de allra minsta väljer maxi då. Så blir det 1600 mer i hyra. Och då tar det längst tid också.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 de väntar. Och de han, siktorna hem han är ju med 40-huset då. På Släktinggatan innan man sålde till riksam. Och vdn ska ju sluta också. Hon ska ju flytta till Göteborg där hennes söner bor. Hon har fått något jobb där. Och Göteborgs kom gamla kommunalordförande också har avlidit. Han som var så ärrig i fejset va. Göran Johansson hette han väl. Han hade väl någon no sår i, i fejset tror jag, jag visst det var. Ja, det var lite raspigt där på telefonadaptern så att uh, den börjar gå igenom faktiskt. Men då har vi en skivspelare också här och på sidan, en teknik som fungerar och tre gånger fick jag beställa pickupper från Eller skivnålar kanske heter. Så här man drar ut och drar in så sitter nålen på den, en liten plastgrej där från Svalander. Svalander.se tror jag, de har alltid skivspelare.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 Uh, Randy Crawford också, men det är ju plattor från 80-talet uh, <laughs> som man har köpt. Ja, en period så köpte jag ganska mycket från Ginza faktiskt på Rea. skulle uppge personnummer men det gjorde inte jag men det gick bra i alla fall. Den här Rea, alltså 30, 20, 25 spänn från CD och Rea, rea Super rea och det där inte läpp på köpa cd-skivor alltså för, för höga belopp, och det är väl inte många låtar man får. Uh, så det kom faktiskt lite lättare snöfall här, men det blev ingenting, och det kommer bli lite mildare igen, några plusgrader sen. Uh, det är ju problem med blåsan också här, det ska jag hållas på kissas titt och tätt, så alltså man blir fullkomligt vansinnig på det här. Men i alla fall, skivspelare är inkopplad nu då. Telefon och DAP, är lite raspig idag, så den måste se igenom så att det slutar raspa så där. Och eh, jag hörde det när jag pratade med Geo där. Från början var det bara på en kanal och sen fick jag två. Men det var raspigt någonstans där, det måste brytas kanske kopplas om och sladdar. <hör> den gamla studion här, den är ju till stor del bortkopplad helt enkelt. Den används inte, det är ju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 Och lägre höjd betyder ju högre buller alltså. De kom på högre höjd från början. På inflygningen då. Från USA är det väl de kom den vägen där. Det ja. var en hör också i... Uh, uh, mot Enköping till där. Det har funnits en tågstation en gång där. Jag brukade lyssna på två meter. Han brukade hålla koll på flyget va? Och då sa han liksom att nu kommer ett flygplan mot New York här och. <laughs>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 Och militären har förstärkt också nu ärna flygplats med att kunna bemanna jasplan vid skarpa lägen så att säga. Man har förstärkt också på Gotland med två jasplan. Tydligen var det franska plan som har kränkt svensk territorium också. Men det är klart det blir ju inget inge värre än så va. Lite kränkning av svenskt territorium och sånt i några minuter då.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 efter det där det måste ha varit någon större grej alltså, selar tror jag inte kommer in i skokkloster där det finns ju utter till exempel och såna här saker De påstod att det skulle funnits, och bever också Nå någonting sånt kan det ha varit men jag såg aldrig någonting va? men det var ett kraftigt vågplask och dessutom så hände det en gång till senare också kortvarigt med ett kraftigt vågplask och sen kom det in mot land där Men den här lördagen så ska vi ha en samsändning med Stockholms Nero, och Det är också klockan 18 till 18.30. Och den 29 november blir det. Men sen ska det inte bli något mer. Vi har ju ett sändningstillstånd. Men kommer inte att använda de sändnings det sändningstillståndet på och det sändningar i Stockholms Närhåll. kommer inte folk skickar in bidrag varje månad. Men nu har vi ju det här med Sverigekanalen istället då, som är... Mycket bättre så att säga. Vi behöver inte fortsätta mer nu på Stockholms närråd. Det, det stora problemet är ju sändare och frekvensavgiften som är på 873 kronor här. Så att det blir en avbetalning som kommer hålla på ända fram till maj eller juni här. Och i mars är jag klar med parkens tandläkarklinik där Våsa som redan gjorde från tandsten. Ehh... Uh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 i fredags var jag väl bara ner och tittade på min postlåda också. Det regnade. Jag har ett litet trasigt paraply så jag får ett nytt paraply här. 125 cm omkrets. Och det kommer till Loppis i Långsötan. För de är ombud. sänker, alltså. Det är samma sak som privpack. Annars är det ju postens ombud av ika butiken Och Ica-butiken har köpt apoteket Hjärtat. Ett på apotek som finns i samma byggnad som ika butiken som byggdes 1994 och... Abbes-restaurang och pizzeria finns ju i tidigare konsumaffär. Så att vi har ett konsum här faktiskt. Och Loppis är ju gamla handelsbolagets lokaler. Som är väl ägdes av... Ja, det finns mycket bilder kan man lugnt säga. Och ja, är man ute så är man ju ganska van med att det helt enkelt är alldeles öde. Man ser helt enkelt inga människor. Det är, gatorna är... Trottoarerna är öde.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 Uh, han liknar med sin gris faktiskt. En lika ful som Matson Expressen, chefen där. Uh, och sen hörde jag också Mona Muslim också på radioapparaten. Hon ska ju flytta till Rinkeby nu. Nej, hon bor i ett skyddat. Hon bor i ett svenskt område i Nacka uh, Det handlar om de här resorna ner till Syrien där nere. Och uh, det dödas ju. USA har ju dödat nu.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 Och de ska ge halsen av en del vita här i massavrättning. Och det eh, är fruktansvärt helt enkelt. Men eh, de kommer aldrig klara av det här motståndet som de möter helt enkelt. Och kurderna eh, höll ju på att ta över en stad nu också. De har fått förstärkning. Bättre vapen från USA. Och gjort beslag av vapen och annat också. Har det varit flygattacker från USA igen. Och så var det väl fyra döda judar. Och... Eh,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 Israel bryter alltså mot olika bestämmelser och, och, och regler som FN har, har gjort upp och, och det blir inga bojkotter och FN Israel borde inte få vara medlem i FN överhuvudtaget De bryter mot olika grundläggande regler alltså Sen, i, Israel borde inte få vara medlem i FN överhuvudtaget Mot olika grundläggande Jag löser lite låter den ryggen också. Man kan dra ner lite grann. Sådär. Man kan höja avståndet också. Äh, äh, så att efter, äh, de, efter 29 november där. Så kan man köra live också från B-datorn till exempel. Eftersom äh, det är bara C-datorn som har nu haft anslutning till Stockholms Närodeföreningens server men jag har gjort i ordning redan en server som ska ta bort servern till Närodeföreningen och koppla in en på C-daten en ny server och aktivera den den heter 5C och originaladress och kartadressen är redan klar där så att nästa lördag så är det sista gången som vi har en sändning på Stockholms Närode och det kan ju inte vara många som inte har internetuppkoppling idag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 vilket är helt eh, i sin ordning och datorer måste ju skötas om och underhållas rutinmässigt alltså så det tar ju mycket tid i. det ska defragmenteras och så vidare olika skyddsprogram ska skanna och det ska ske omstarter och sådana här saker vad som kan påverka när man ska hålla på och köra sådana här strömmande ljud idag var Radio Länsman sent faktiskt men det är intressant att eh, Radio Länsman som inte vill uppge sitt namn faktiskt men äh, fick med Marcus Birro som jag tror bor i Dalarna och han äh, är väl bördig från Italien tror jag väl att han är och han ska väl vara jag tror att han är verksam inom Kristdemokraterna och han ska väl vara lite religiös på något vis och det är intressant faktiskt att Marcus Birro överhuvudtaget ställde upp i Radio Lensman, och han lär nog få kritik för att han ställde upp i Radio Lensman också man kanske inte kände till riktigt vad Roger Länsman är för någonting. Och så vet jag inte om de har intervjuat Marcus Birro och Ingrid Nordqvist. Eller hon heter. Zionisten, hon som älskar Israel och hatar Araberna. Eh, om, om de intervjuade separat eller tillsammans då. Men Marcus Birro är ju, är ju intressant i alla fall att han ställde upp på Roger Länsman faktiskt. Det måste jag ju säga.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 så att en programrubrik som försvinner sen är ju Gjallarhornet då, den här lilla halvtimmen jag tror det var på torsdagar klockan till 21, 21.30 va som ersätts av Gunnar en telefon man ska kunna ringa in här och kommer inga samtal så kan man istället köra veckans vinyl istället, man kan alltså köra här nu en skivspelare en tekniks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 Och sen hittade jag också från min döda pappa här, hans dödsbo fick jag sköta om då boste i Wallman ute i en Ett antal, jag, har, jag vet inte exakt hur mycket vinylskivor jag har men det är såna här plastbackar som inte finns längre nu. Så att det kan väl röra som om ett tusental vinyler också och det finns faktiskt vinyler här som inte, det finns de som knastar och hårt spelade. Det finns vinylskivor som nästan inte är spelade alls va. Min pappa hade massa vinyler också Men eftersom jag hade så mycket vinyler Så tog jag väl inte så många skivor från honom Men det var några plattor jag tog Från min pappas dödsbo i alla fall Och jag sålde ju frimärken också Gamla Kalanka-tidningar och liknande och Ganska mycket arbete med det där Hans dödsbo Som jag fick sköta om Det är... Så gott som... Ja, det är ju gamla vinylskivor. Men man kan ju se på själva platterna att de ju faktiskt inte spelade Helt enkelt. Det kan man se om de är slitna eller inte. Och det här är då ett antal tyska militärmarscher. Äh, från... Äh, ja, det kan vara sent 60-tal eller början på 70-talet. Så att det bör ju då vara Västtyskland. Äh,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 Som jag också kunde få in i Märsta. Det var ju långa, långa predikningar i timmar. Bara, bara svammel ur, ur de här sagoböckerna. Och så kan man ju hitta... Uh, Copyright-fria böcker. Alltså från uh, LibraVox till exempel. Intressanta böcker om Ryssland och Englands historia och liknande. Som också kommer i programschemat här också.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 Och förhoppningsvis så har han fått ordning på den här krånglande internetuppkopplingen som började krångla under veckan Jag får det Musik Nu då? Eller vad säger jag? Du, du är fram eller inne? Fungerar internet nu då? Ja, eh, ja. jag skulle väl meddela, jag hörde att jag satt och lyssnade lite jävligt på programmet innan jag, Som som programmet jag sa förut så har jag haft ganska stora problem med mitt internet Sen i vatten mellan lördag och söndag förra året <laughs> förra, förra, förra då. Ja. Och det har, ju, det har ju fungerat till och från det där Ibland har jag kunnat vara ute på internet några timmar och har varit ett stopp i ett dygn då, Ja. Ah. Men uh, nu är jag kapstypan i som vanligt som heter Så Jaha. Då. Då. Och jag tänkte egentligen. Men du, att du. Börja börja med. Hörru, den här, vad heter den här nya rikspolischefen som var chef för Migrationsverket i Försäkringskassan? De hade gjort en punklås som hette Knulle i Bank. Och vad är det för grupp som sjöng det på 1978? Det har jag totalt miss. Totalt missat det. Vad är det för grupp jag? Har? Eller om ni har som kanske känner till det så ringer gärna in på telefonnumret. Vad, het, va, inte... va, va, vad heter den här nya chefen för rikspolisen? Han har ju gammal punkare, va? Men 1978 så sjöng han eh, i någon gru grupp Knulla i Banco. Har du hört den då, Aten? Nej. Punkgrupp. Eh, har ingen aning om vad det skulle kunna vara för grupp. Men det låter som en grupp som kom upp som en son, ner som en pankakare och kanske gjorde en singel eller två och sen var de ner så. Ja, du. Äh, äh, det är ingen låt, jag känner till det hör. Så här är som tant, och sånt, är det är också punk, punkgrupp punk där. alltså man säger att ja, en del kallar det för punk. Sen har vi de som kallar det för vad som så här, independent musik. Det har hört till och med.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 Ja Nu ska vi se Nej nu tänkte jag fel här Nej men det, var ju som, det finns några band Det är bara originalsångar kvar Ett exempel på ett sånt band är Black Sabbath Jag tror det är en till person Förutom Tommy Leomi som är med Som är originalmedlemmar kvar Annars är det väl De två andra som är med Är inte originalmedlemmar Så att ja Men, det, men för att återgå till det till med tantstrul då. Jag har aldrig tätt att in på Bomen, den rollprogrammet som var stort i, i någon gång mellan 85 till ja, början på 90-talet. 91-92 nog. Körde sig P3 söndagkvällare, jag lyssnade själv ofta på det programmet. Det fanns ju folk som jämförde... Ja, naturligtvis kommer jag inte på någon engelsk grupp nu Men det var ju alltså, det finns ju folk som har jämfört... Nu fanns det inte Oasis på den tiden, men det finns ju folk som har jämfört den här gruppen Oasis som har tagit och den enda, den, enda till, <coughs> orsäkta, den enda rimliga orsaken till varför man ens kan komma på tanken att jämföra tandstyr med eh, Oasis så är väl det att båda kan man kalla för independent musik. Men sen så går uppgifterna ganska ovanligt heller i jämförelse. Tandstyr eh, är en, en. Det är ju punk, lite, lite punkstyrka i alla fall. Men Oasis säger ju mer att jämföra med. med Ja, det är inte ett punk Så, att, Men, jag tänkte att jag skulle tala upp tre ämnen ikväll, om det är okej, okay, naturligtvis. Jag har inte hört någonting från programledaren, så då kör jag på med mig idag. Eh, jag hade tänkt att börja här eh, att eh, Jimmy Åkesson har utsatts för ett väldigt mobbning och väldigt trakasser i sin person. Igen efter han blev sjukskreven än innan han blev sjukskreven. Ja, det var en av de sakerna som man hade tänkt ta upp, det ska också ta upp om det är okay, naturligtvis. Sen ja. har det hänt en grej i veckan här i Karlstad när man bestämt att någon pappskalle till kommunalråd från Miljöpartiet medan Per Ingelidén har bestämt eller slaget att det ska byggas en moské på Ruds kyrkogård. Eller att han satt inte på Ruds eller det vill säga där gravarna är utan vid sidan av.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 vill alltså förstöra Sveriges förmodligen finaste kyrkogård genom att, att sätta en moské precis bredvid kyrkogården i alltså till gravarna. Man ska nämligen komma ihåg det att, jag vet inte hur många som känner till det här, men Ruds kyrkogård i Karlstad har i alla fall i ett tillfälle blivit utnämnt till Sveriges finaste och vackraste kyrkogård, vilket inte säger lite med på att det är kyrkogård då. Och eh, jag har själv besökt eh, ur kyrkården och tycker jag att, att det, det är ingen dålig bedömning Det här vill alltså Per ingen lidighet förstöra. Eh, men det är ju så här naturligtvis. Och det jag vet nog att de flesta personer som oavsett vad man är i emot det här i Kast har förstått att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 se islamiska kulturföreningens önskemål eller på något sätt eller att man bryr sig om de här muslimerna som finns i, och sympatiserar med den islamiska kulturföreningen utan den verkar orsaken till att man lägger en, att man kommer med förslaget att lägga en sån här moské centralt det är ju det att man, ska, att man vill visa Karlstad och även Karlsens besökare att man är för mångfald och mångkultur man struntar alltså fullständigt i de här muslimerna som Ja, så finns det islamska kulturföreningen och även andra muslimer i Kāsta. Det är det som är orsaken till att de senaste 22 åren i Kāsta inte har funnits någon bestämd plats där islamska kulturföreningen kan ha sin moské. Men den här konflikten har pågått ganska länge. Och man har ju då tagit krafttag till att alltså de har ju haft en moské, men har ju stöttts och bröts och så vidare. Och nu vill man då alltså komma med förslaget då, det absurda förslaget att man ska bygga en moské i anslutning till en sak som är allra högsta grad kristen. Jag tror inte att man frågar de är muslimer i islamiska kulturföreningen vad de tycker om förslaget. En representant som heter Rafi eller Rafa eller något liknande från den islamiska kulturföreningen gick ut tidigare i veckan och sa att vi är glada för alla förslag som har kommit in och att moskén är öppen och välkommen för alla människor oavsett om de är muslimer, judar, kristen och så vidare. Eh, det här var ju för övrigt samma person som eh, indirekt uppmanade människor att kasta ägg på, Lars, på den kändekonstnären Lars Vilks när han besökte Karlstad universitet för att, för att hålla upp sitt konstverk rådellhund som är så välkänt i hela året polis fick en och så vidare eh, den där Arami eller Rafa eller vad han heter han sa ju det, att vi uppmanar inte folk att gå dit däremot så ska man döma ut Lars Wilks och så vidare men det kan man ju tolka lite hur som helst. Han säger ju två saker i samma mening. Vi uppmanar inte muslimer att gå dit och visa sin avsky. Men vi tycker, men vi tycker samtidigt att, att de ska göra det i princip. Va? Sen naturligtvis påstår han inte att de skulle kasta ägg och stenar på honom. Men det var ju naturligtvis det som han menade egentligen. Han dömde inte ut det hela efteråt. Och som en kommentar i ett kommentarsfält på MTS Facebook-sida skrev bara för några dagar sedan så. Personen i fråga skrev så här: det var en man förut som skrev det så här: att, Men visst, då är väl eh, när konstnären Lars Wiggs och, och personen som stod bakom avbyxlat invandringskritiska sajter välkomna i moskéerna också. Jag tror knappast att de är det. Det var en beläpparnas bekännelse var andra då Och sen undrade också, alltså. Där han påstår att man inte ska börja köra med bönerop. Men det finns ju gott om Det finns ju fler Gott om muslimer i hela och var i Sverige Som anser att bara för att bo åt kyrka av bönorop på fitta För att bönerop så ska vi ha det vi också Så man vill helt enkelt Islamisera Sverige ännu mer På den punkten då. Och det här kravet kommer så småningom Att islamiska kulturföreningen i Karlsson också att ta Det var väl det Sen har jag två nyheter till Ja, vi kan ta det här med Jimmy Åkessons den här mobbningen som det är tre nyheter till vi kan väl ta dem i tur och ordning vi, börjar med, vi avslutar med den sista nyheten om det är okej okay för programmen naturligtvis jag har en artikel framför mig på sajten Exponerat som, som publicerats tidigare i veckan den här artikeln och där det handlar om att den publicerades närmare bestämt den 19 november under veckan alltså bara för några år sedan och det är en artikel som heter så här Vägande mobba som sjuksvinning lämnade MP Miljöpartiet då Och jag kan väl ta några citat ur artikeln eller det står så att Per Rund, han, är en, närsjö, en politiker från Narsjö som har haft tunga uppdrag från Miljöpartiet lämnade partiet helt och efter en konflikt och han är riktigt upprörd Orsaken till att han lämnar Miljöpartiet är att han uppmanar av Miljöpartiets ledning och många andra människor inom Miljöpartiet att ställa sig i, i, i raden till de människor som mobbar och hatar och hånar Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson efter även sjukskrivning hans utbrändhet. Man tycker att det är rätt att Jimmy Åkesson, vissa har uttryckt sig i olika artiklar indirekt att de menar att det är bästa för borde om Jimmy Åkesson ska dö. Är det så kallade antirasister har påstått detta, eller del eller och sådana. Och jag undrar så är det att, vänta nu, har jag missuppfattat det hela? Ska antirasister inte stå för alla människors lika värde?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 sajter som, som propagerar för hat och mobbning mot Jimmy Åkesson ännu mer sedan han blir sjukskriven på grund av sitt utspridlighet då. Eh, man skulle nästan kunna tro att det större delen av redaktionen på den här sajten är med i Det är väldigt lätt att tro i alla fall. I alla fall så var den här perioden blivit blev utsatt för Ja, han, han, han blev efter sitt uttalande om Åkesson att han inte ville fördöma Åkesson blev han osidosatt, vid sina utnämnda till uppdrag och har därför beslutat att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 När jag står upp, jag citerar nu direkt från pressmeddelandet, det står själv, men jag står upp för att människan i Mokeson inte ska bli mobbad för sin utbreddhet, då går jag över gränsen i miljöpartiet, det gröna. Jag vägrar mobba, jag vägrar delta i arbetet där, man fokuserar mer på vem som har lagt ett förslag än vad det kan leda till. MP, nu är ni genomskådda för min del, det är just det som ni anklagar era motståndare för att vara fördomsfulla.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 bara människor helt enkelt. Jag är helt vanliga människor. Och man kan tycka vad man vill om Jimmy Kos och hans politik. Men självklart så ska man respektera att han har sjukskerelse och inte gå på att ge sig på någon och trakassera honom och vandra Och så vidare. Och man ska också respektera att man har med politiska motståndare göra om man i alla fall är riksdagsrepresentant och är representant för ett parti. Och det här är ju uppenbående då Per men nu lämnar han alltså Miljöpartiet På grund av det Och jag måste säga att leve Peruvan För du har visat vart skåp ska stå så att säga Sen så jag tycker jag det är bra att det finns människor Som går emot sitt partis partiledning Vi har ju en del exempel på det När Reinfeldt styrde Moderaterna Att det fanns människor som tyckte Att man skulle försöka styra Moderaterna I rätt riktning De kritiserade Reinfeldt för att han sätt att leda partiet Och de blev utslängda i partiet uh, uh, Ja, vad ska man säga Värmen Ja, så tycker jag i alla fall Sen har vi eh, en Och när vi ändå är inne på partier Så har vi en grej som Också kom i veckan här Den står om det här på Fria tider Och det handlar om att Vänsterpartiet vill legalisera HIV-spridning Det första jag tänkte eh, Artikeln publicerad 20 november Klockan 08.02 på morgonen I år naturligtvis Nyhetssajter och fria tid. Och det första jag tänkte när jag läste den här artikeln Så tänkte jag säga att det är ingen nyhet direkt Nyheten är att det kommer ifrån Från eh, Vänsterpartiet Och även Miljöpartiet sig bakom det, Och även Socialdemokraterna Ställs bakom där Och det här kommer då efter att, att Socialdemokraterna har vunnit valet Tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet eh, Nu är det här ingen nyhet Att, att, att Vänsterpartiet kommer med, med krav på att HIV-spridning ska legaliseras. Det har de gjort förut, fast då bara för något år sedan, innan, eller bara ett och ett halvt år sedan till med, de papskalle i Vänsterpartiet som krävde att man ska legalisera HIV-spridning. Det var förut övrigt samma papskalle, eller papskalle, att säga att H-kvinnan, h, är, kvinna, h är fortfarande varit, som krävde att, att man skulle ha månggift i Sverige och att man skulle ha frigivning. Det händer om ett parti som finns det på den kanten Som heter Centerpartiet De körde nämligen exakt samma sak I alla fall några personer inom Centerpartiet Körde nämligen exakt samma sak Bara för kanske ett eller två år sedan Då alliansen fortfarande Hade regeringsmakt i hela landet Och båda dessa förslag Om att legalisera HIV-spridning att att eh, se till så att vi får månggiftig Så är det att vi ska ha fri alla, alla, alla dessa tre förslag kommer från Centerpartiet Och då ställer jag mig med frågan så här: hmm, Är Centerpartiet Samarbete av Vänsterpartiet Och Centerpartiet Det är de här frågan? Eller, tre frågorna Man börjar fundera i alla fall eh, Men det är ju faktiskt så här att Det är inte frågan om att vänster, Regeringen då, i det här fallet Det är inte frågan om att regeringen i samarbete med Vänsterpartiet Och Miljöpartiet –och även Folkpartiet förväntar stödare regeringslinjerna. Det är inte frågan om att man vill släppa HIV och AIDS fri landet. Det är inte frågan om att man vill se till så att AIDS och HIV ökar i Sverige. Vilket är väldigt lätt att tro. Utan Det som är frågan om det är att regeringen i stöd med Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet– –vill ta bort kravet på informationsplikt och göra det lagligt att medvetet sprida HIV– man vill alltså, på ett vis vill man öka HIV-spridningen HIV, HIV i det här landet. I och med att man vill göra det lagligt att, att inte informera eh, om att man har HIV. Det, är HIV. det innebär med andra ord att om en kvinna eller en man för den delen som har HIV och har sex med en person som inte har HIV Behöver alltså inte Tala om för den personen Att, man, att han eller hon har HIV då. Det är det som det frågar om Så på ett vis så kan man säga att regeringen vill, vill se till så att det blir legalt Att sprida HIV Och det är väl därför som fria tider Har satt rubriken till artikeln För artikeln heter rubriker, så här heter Regeringen vill legalisera HIV Spridning så på den punkten så är det faktiskt helt rätt Och jag skulle vilja ställa en fråga Till främst Veronika Palm I Socialdemokraterna Som är vice ordförande av socialskottet. Hon har för övrigt sagt så här Om det hela Det är egentligen inget komplicerat och det finns ett tydligt ställningstagande Alltså varit då någonstans tänker jag Jag är ganska övertygad om att det också finns En majoritet i riksdagskammare så jag är svårt att se Varför man skulle vilja skjuta på det Säger hon till ETC Och ETC det är då tydligt Om jag har fattat saker att en Skattefinansierad vänstertidning. Och det säger ju en hel del. Uh, det är ju absurt det här att det finns en majoritet i riksdagen som stödjer förslaget att ta bort informationsplikten om att en person att man ska, att man ska ha en plikt att informera en sexparten om man har HIV eller har AIDS också. Det är ju absurt att det finns människor inte allmänt i Sverige som anser att det är rätt väg att gå det här.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 och eh, jag skulle vilja ställa en fråga till Veronica Palm Skulle du själv vilja ha sex med en man Som har HIV Och så sedan att den personen inte talar om det Skulle du själv tycka det var jättebra Om du själv fick HIV sen Och det utvecklades till AIDS Och du dog Ja den, den tanken har de inte Veronica Palm tänkt ens Men låt oss säga att om hon skulle Råka ut för den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 har fått HIV Utav människor. Jag menar, det är ju så här också att nu för tiden så är det ju ändå väldigt få personer som talar om att de har HIV eller AIDS för sina innan de har sex. Man vill alltså öka det så att det blir ännu värre Man vill helt enkelt släppa HIV och AIDS helt fritt. Jag säger bara, jag säger kära regeringen, säg, alltså, om det kommer en person från Sydafrika som vi, det för övrigt är världens mest det är land i världen där det är mest spridning på HIV och AIDS och kommer hit och upptäcker att ja, men här har, finns det ännu sämre informationsplikt än i mitt hemland så tror jag faktiskt att den här personen åker tillbaka till Sydafrika lite enkelt uttryckt och det innebär att man ska era att regeringsförslag är, är främlingsfientligt också som jag sa, jag hårdrar det hela nu. Kommer ihåg att det är lyssnare. Då när jag avklarar den här nyheten så går jag då rast över på den sista nyheten som jag hade tänkt ta upp i det här e När livesändning. Närmare bestämt detta. Det är så här att det finns, som jag nämnde tidigare en sajt på nätet som heter Nyheter24 och som i veckan blev avslöjade eller vad man ska säga för att Främja grov brottslighet igen. Men i det här fallet är det väldigt, väldigt mer allvarligt tycker jag än förut. Man har nämligen en känd feminist vid namn Mohammed Thursari som är dömd för kvinnomisshandel och sexuellt ofredande samt en massa andra trevliga saker. Denna person är krönika, eller krönikör på 9-24 och har skrivit tidigare i veckan. En artikel där han bland annat krävde ett mansfri månad på krogen Det innebär att han själv Krävde att han själv inte Att han skulle vara bannad Från krogen en hel månad Han är ju själv bann en, i alla fall uh, Fria tider som enda Nyhetssajt i hela Sverige Har i veckan avslöjat Just det här att Den här personen är dömd Som sagt för Pinnomisandler, sexuellt ofredande Uh, jag tror till och med att det var våldtäktsförsök inblandat och så vidare. Och man har kollat upp det uh, rätt ordentligt. Uh, det här är samma person som i samband med valet påstår att uh, 780 831 svenska är rasister. Och förra onsdagen gick han också till attack mot fotbollsspelet slatan Ibrahimovic för att och påstå att den person. personen. Att, att Zlatan i då hade en skev kvinnosyn av sina uttalar om att här och dag fotboll, fotboll inte är jämfört idrotter eh, en invandrare som kritiserar en invandrare har ju skett förut i världshistorien i Sverige men det är väl första gången någonsin som jag hör att en person på en nyhetssajt som är själva invandrare kritiserar en fotbollsspelare som är invandrare eller idrottsman överhuvudtaget, den har aldrig hört talas om förut då. Jag har sett skett förut men när man kritiserar en så pass stor fotbollsspelare eller Pössmunk och Monsovis som så slår Ibrahimovic livrar så tycker jag det är ganska anmärkningsvärt. I alla fall om man är invandrare själv liksom han Sjö då. Uh, Imorgon så var det dags igen för den gick ut och krävde manskrymål på krogarna och så vidare. Men fria tider kunde, som sagt, två tidigare i veckan avslöja efter tips från tidens läsare att uh, Tosadiks egen kvinnors syn kanske inte är den bästa. Och det står en hel radda med saker och ting som han har begått här. 2011 dömdes han nämligen av jävligt för sexuellt ofredare av att han under en bussresa tafsade en person på låret och mellan benen. 2012 dömdes han återigen för misshandel och ofredare efter att ha gett på två kvinnor på en hamburgersrestaurant i centrala jävligt. Och eh, i domen för 2000 dag Så kan man bara läsa om hur Tosari Tog struktag på en in i restaurangen Och där efter spottade delar av en hamburgare Som han tuggat på henne i ansiktet Någon som han senare gjorde mot ytterligare Lundkvinnan på restaurangen eh, Han slog även de två kvinnorna I ansiktet att flera personer Blev vittna till detta Och han har gjort en hel del mindre trevliga saker Den här killen som tycker Och han kallas för feminist och beter sig på det här viset Mot kvinnor När fria tider kontaktade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 om de här domarna mot Mohammed Tusari. Och jag kan spinna vidare på det här lite lätt så här. Det står även mer om det här på fria tid Det står den enda nyhetssajt i Sverige. har att det här då. Det är Inte ens APIC så har tagit upp det här så. Nyheter 24 har till informerats också om att den här Mohammed Tusari var flerfalligt död. För bland annat misshandlar oföran kvinnor. Eller har försökt dölja en uppgiften för sina läsare. Uh, och väljer istället att lägga locket på, och istället censurera kommentarer som tar upp detta då. Uh, det är ju som sagt fortfarande så är att NewTech 24 har ett kommentarsfält där man kan skriva kommentarer om man har ett Facebook-konto. Men i det här fallet så har man till tagit bort kommentarsfältet uh, och man, man vill helt enkelt inte att de här uppgifterna ska komma ut då. Uh, och den här personen som har tipsat uh, för i tider om det här vill då vara anonym. Han kallar sig för Erik, men Erik är ju då ett fiktivt namn, då naturligtvis. Det står så här också: Namnet Erik där definierat då uppgiftslämnaren önskar vara anonym, står det här. Och det tar lite smörrata utan den här Mohammed det är också en ful rävel. ful fisk på andra sätt. Mohammed Husari dömdes 2010, nämligen också efter att han har studit pengar för en tiggare i Och eh, Ja, vad ska man säga? En rätt tur finns det här. Han eh, står som sagt av pengar för en tiggare när man bestämt sig av en gatumusikant. Det låg en skogkartong med lite mynt i och där fick han syn på. att Han tog kartongen karton för platsen och så vidare. Och, eh, jag tycker inte om tiggare. Jag kan jag inte säga att jag gör säga att det. Är inte sådana som sitter utanför Restauranger och så vidare Jag tycker jag anser att de är ett eh, Vad ska man säga Blir så värt Eller eh, Vad ska man säga Förnedrade Eller, eller på något annat sätt Ja, någon liknande moment i, I Sverige hela år Och tycker att man ska Man ska ha rätt att tiggare Som sitter och utanför Så att jag skulle vara en butiks och ser en tiggare som sitter ute och tigger utanför butiken. För det första kan jag, få, kan jag få problem på grund av att om det dyker upp flera sådana tiggare så kan det faktiskt sluta med att min verksamhet minskas, att det blir mindre och mindre personer som handlar på butiken. Det är alltså en typ av näringsförstörelse När det sitter tiggar utanför butiken och tidigt. De sitter ju inte bara Utanför vanliga livsmedelsbutiker Utan även vid systembolag och så vidare Och även under tunnar och så vidare Sitter de och tigger de här jäklarna Och de är inte särskilt tacksamma Heller har fått reda på Det finns tillfällen där tiggare Har varit väldigt otacksamma emot personer som har Gett dem saker utan istället kastade Med ansiktet på dem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 Star, åkte runt i en fin bil och hade en massa TV-mobiltelefon och, och så vidare vilket många av dem har också det står ingenting i artikeln och det är inte så intressant utan det intressanta är att den här killen då som, som, som skriver König på 1924 har gjort en sån här sak och med tanke på vilket fruktansvärt mäkande det är när det gäller utländska tiggare i Sverige speciellt i då om det är en svensk tiggare som sätter som tigger mitt på gåtan så är det ingen som blir sig det. och det är helt okej okay. det är, är okej okay att han sitter och svälter och så det är inte okej okay att han sitter där men när det är en rumensk tiggare så är det tydligen helt okej okay. och så finns det någonting som heter alla människors rika värde jag blir lite förbannad när jag tänker på det så jag ska inte tänka på det just nu men i alla fall eh, som jag sa eh, så hade han Eh, Mohammed Tosari best den här tigan då Och det, allt det här vill då nu 24 inte låts om helt enkelt, utan det är helt plötsligt säger att ja, nej, men det här är ju. Jag är med 17 på att det har ju lite grann att göra med att man visar att man så visar det. 24 ska precis som många andra, med andra media visa att man står upp för mångfald och, och så vidare och så låter man en sån här vidrig människa jobba på tidigare en person som är uppenbarligen är en grov brottsling och som själv är invandrare och dessutom feminist och en feminist som ställer sig och kastar en massa saker i på kvinnor och slår dem i ansiktet det är ingen feminist i mina ögon oavsett om man är man eller kvinnor är ett vidrigt avskrum helt enkelt och om om nyhet 24 hade de skam i kroppen vilket de tydligen inte har i nyhetskroppen det inte så borde uh, de ge honom sparken direkt de borde i alla fall det, ja, de borde i alla fall erkänna att de har begått ett fel här, men det är klart att de inte vill prata med fria tider också och det här har ju ingenting att göra med egentligen att det, att det har blivit uppmärksammat utan det har att göra med att fria tider anses vara en så kallad sajt. och därför behöver man inte svara då på det det var väl det jag aldrig tänkte säga jag hörde du äh, Radio Länsman har med Marco vad heter han? Marco, Mark, heter han Marco Birro heter han va? Marcus Birro heter han är, är han med kristdemokraterna känner du till det? Är han religiös va? Jag vet, jag vet inte om han är så värst <coughs> Ursäkta Jag vet inte om han är så värst religiös Men det är nog som du säger Han är, är med kristdemokraterna vad vet Och det var lustigt att Markus Birro faktiskt för jag var ju aktiv på Twitter, liksom du är också här ja. Och jag fick faktiskt en Twitter Nu har ju inte jag ett Marcus Spiro eh, tillag på min Twitter tror jag, Eller följer honom, tror jag Men jag fick en, en Twitter-grej Eller rättare sagt hur man spår min mail häromdagen Där står så här, idag tror jag det var till och med Populärt nätverk står det Och det var en kommentar från Marcus Biro som löd så här till er som fortsätter hota mig till livet Vill jag säga, jag ånvrar inte ett enda ord Jag kommer att polisa mig allihop Och det här har ju garanterat Att göra med att han har skrivit Det om islam på sitt twitterkonto Och att han har blivit mordhotad På sin blogg också Och Ja, ja vad ska man säga det, det är väl bara ett bra Exempel på att Marcus Spiro som är ju politiskt korrekt Själv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 det har varit en att om har hade skrivit att muslimer är jävla avskuld. Det har det varit en helt annan sak. Men det har ju inte skrivit tydligen. Äh, utan han men... ska bara skriva vad han tycker om islam. Men nu har han ju medverkat på Radio Länsman och, och, och han kanske inte känner till vad Radio Länsman är, men han kommer, det här kommer komma ut nu att, att äh, de här PK medier kommer få veta nu att han har medverkat på det här Radio Länsman och det Radio är ju vad är Radio Länsman Det är så här rasistprogram du vet. Hemskt. Ja de, de anser ju det PK-media och till exempel Aftonbladet Och övriga dräggmedia i Sverige Som jag brukar kalla dem Anser ju att, att Radio Lensma är en rasistisk Radiokanal Vilket det naturligtvis inte är Det finns ju många som anser att Sverige kanalen är en rasistisk radiostation Men så är det inte heller jag tycker Ingrid Carlqvist får ju ha sina åsikter men hon, är ju, hon älskar ju Israel alltså. Hon bryr sig inte dugg om om det mördas några, palestin, några tusen palestinier gör ingenting. Men nu är det ju fyra döda judar som är, och en femte också en polisman då, Så det är mycket värre än, än 2400 palestinier va. Men alltså hon får ju ha, hon får ju ha sina åsikter men Marcus Birro kommer ju få problem här. För att han har ju medverkat nu på Rodolensman så det kommer bli ännu värre kritik mot honom. Eh, absolut, hatstormen har väl redan börjat eh, Vad jag vet Men eh, jag tycker så här att jag har starkt gjort det Av Marcus Spiro Oavsett vad jag tycker om Markus Birro som person Och hans åsikter och vad han skriver i sin blogg Det är totalt ointressant Det fanns en gång i tiden när jag tyckte att Markus Spiro Var ett, ursäkta, ett jävla, jävla drägg Eller jävla drägg Men jag ändrade mig på den punkten de senaste åren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 om man har en debatt och så kallar en annan person För rasist då, är rasist då är debatten slut För ingenting är ju värre än att bli kallad för rasist Och det är likadant här va? Istället för att påpeka bristerna i Marcus Birod och resonemang när det gäller islam Så blir han hotad Och utsätts för hatbrott och så vidare Och det är ju ganska patetiskt tycker jag Å andra sidan ber man ju honom bara ännu mer rätt då. Det tycker jag i och för sig Att han har rätt när det gäller islam Men han har ju inte kritiserat Hela islam utan han har ju mest kritiserat eh, Ja, till exempel ter, muslimska terroristorganisationer, den muslimska terroristorganisationen som islamiska staten har kritiserat väldigt rejält. Och han har även kritiserat med hederskulturen inom islam. Och han har även kritiserat kvinnoförtryck. Han har kritiserat massa saker och ting som varje människa borde tycka är galet med islam. Det har han kritiserat. Han kommer, massa, massa han kommer från Italien, eller, eller han föddes i Sverige, känner du till det? Han är väl italienskt bakgrund, birro? Jag vet inte riktigt, men jag skulle gissa på att eh, han, kom till Italien när han var, eller komma till Sverige när han var liten så kom han nog hit till Sverige, kanske bara på ett par år. Uh, eller också jag han född i Sverige som säger Jag vet inte faktiskt Han, ska ha han är ju inte ren svensk det har jag inte. Nej. Men jag tänkte på den lilla, lilla flickan här Som blev dödad nu uh, i Karlskrona Att de hittade hennes blod på en brödkabel Alltså mamman Eller den här kvinnan har dödat flickan med en Alltså, Det är ju teknisk bevisning på det va Ja Och sen uh, ja, det är det då De skickar den här flickan till skolan på vintern alltså i Karlskrona iklädd sommarkläder utan strumpor liksom Inga, Ingen lärare som reagerar på att en flicka har sommarkläder på sig mitt i vintern Är inte det konstigt det? Uh, ja vad vill jag så säger inte. Det är väl inte bara konstigt, det är väl ungefär, Man är ju ungefär. Antingen säger man både naiv och dubbel idiot om, om man inte reagerar på sådana saker. Ä äh. Eller också tänker man, eller också om man andra problem. Och Den här, rektor, den här rektorn har försökt köra el, men han, han, har fått, han har fått en hjärnskada, men han, uh, han lever alltså. Eller ja, han är väl. Uh, Svårt skadat helt enkelt va? men lärarna reagerar inte på en flicka i sommarkläder utan strumpor i, som nej, kommer till... nej, naturligtvis är det ju räckt, dessutom, och det ser ju inte om att inte flicka. det förstår ju varenda människa som kan tänka att skära. Det är ju alldeles självklart att det är så, eller hur? Alltså, menar, det är helt absurt Vad va, va tänkte lärarna liksom, en flicka som är, hon är tunnklädd, hon kan inte gå ut och leka på rasterna alltså, För hon, då fryser hon nästan ihjäl va? Hon kanske borde ha hon, hon kanske hon att kan, man är, att tycker att det som för Hon kanske borde nära skolan, men ändå liksom att hon kunde inte vara ute på rasten och leka i, i de där tunna kläderna för det var ju kallt på vintern och ingen lärare reagerade på något sätt liksom att, varför, varför har du sommarkläder på dig för? Nej. Hon rapporterar ingenting till sociala myndigheter. Det är ju flera brister i hela den här historien alltså. Mm. Och det här var ju som hände mitt i veckan då.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 Så ja, att, va, va, vad ska man säga? Tillhugga som men uh, Och enligt flickan, enligt flickan så är det bägge som har slagit henne. Men alltså, varför var flickan här? Varför var flickan inte där nere? Uh, precis, för, för det första så låter det... Nu, nu känner inte jag till det här. Men uh, det låter ju väldigt klart tydligt och det är det, jag misstänker också. En flicka som har invandrad och som själv flyktingar flykting invandrare. Jag tror att det var palestin. Jag tror att Palestina, men liksom varför var flickan inte där nere... Där hennes mamma och pappa fanns Va, Vad var det här för en kvinna och, och, och kar var det, det var släktingar det här Det var släktingar alltså till den riktiga mamman och, och pappa Men det här, det är också, men det här som, du, som vi pratar om det, här, som du nämnde nu, det är ju ett bra exempel på Det här med hederskultur inom islam Det är exakt Såna här saker Till exempel som alltså Marcus Biro har fördömt Och flera sådana ägare blir då. Men det här är ju ett bra exempel på Hur hederskulturen fungerar inom islam vad har, vad har Biro skrivit om islam Är det på sin blogg eller? Jag har inte läst riktigt exakt Jag, var ju, jag har varit inne och kollat lite grann på hans blogg Inte under veckan nu men tidigare uh, I samband med det här Som han tog emot mordhot Så tänkte jag säga nu här måste jag kolla upp lite grann Och jag har verkligen kollat upp lite grann <laughs> Kan man ju lugnt säga Inte lika mycket som jag hade tänkt och har Jag det har varit så fruktansvärt mycket om det här ett Så är det, på, är det på hans blogg han har skrivit om islam eller? Uh, nej, uh, nej. Han, på Twitter som han har skrivit om men Det var inte så många twitterlägg. han uh -huh. skrev. Han uh, har för lämnat Sverige efter dödshot. Har han lämnat Sverige? Ja, det han har han gjort tydligen. Han har blivit hotat och mer än tio gånger under några dagar. Han är och, nä när, uh, det här hände runt 10 november. För han är nämligen bosatt i Dalarna. Han har tydligen, var har du fått den uppgiften ifrån att han har lämnat Sverige? Det står på flera. Jag sökte faktiskt på Marcus Biro Hota på Google just nu och när jag hittar det första som dyker upp är en artikel på avpixlat från 10 november i år. Det står Marcus Biro mordhotat efter islamkritik. Sen hade jag en artikel på fria tiden Det står Marcus Biro lämnar Sverige efter dödshot. Det har också publicerat 10 november. Och sen så står det på Nordfront här. Marcus Biro kritiserar islam blev mordhotad. Men om vi går in på A-pixnet avpixlat och tittar lite då. Det är väl... Uh -huh. För han medverkar ju nu på Radio, på radio Lens man är han ju med nu. Men det är klart, han kan ju befinna, oh. sig, han kan befinna sig i ett annat land. Så alltså det kan han göra. Men då är det ju väldigt all Han borde ju ha polisskydd då. Eller vad heter det så här säkerhetslarm va, utav, utav, utav, utav, utav, utav polisen? Ja, Skype kan man ju sitta vart sjutton som helst i världen och prata igenom det. Uh, det är ju som när radio framåt fanns så satt ju. Oh, vad heter han? Dan. Ja, jag är i Berlin. Ja, och pratade via Skype. Och de andra, och han, Jonas D. bor i Skottland också, att då pratade via Skype. Och de andra ja. två bor i... i uh...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 På Twitter där han skrev så här, Min familj, efter det här med mordoten Min familj gråter, jag är rädd Mina barn undrar vad som det Vad mordoten betyder, jag orkar inte mer Och det är ju fruktansvärt hemskt Jag menar, alltså Det här är också en person som är politiskt korrekt själv Och inte får skriva vissa saker om islam Det är helt absurt Och att, att svenska regeringen Och att Sveriges inte Har fördömt det är helt ofattbart tycker jag Var inte han med på Sveriges Radio för några år sedan Hade du ett program någonstans, eller var det på tv eller... Han har även jobbat på, ja, han har jobbat på TV4 vet jag eh, som bland annat då, som eh, <skratt> oh, vad heter det, jag kommer inte ihåg men han var med i Ekdahl varje onsdag Aha. där det fanns i TV4 där och summerade debatter när de var klara och han summerade bland annat i, eh, några, en av de debatter han summerade var mellan eh, Jimmy Åkesson och Mona Salin där han eh, visserligen dömde ut en del, som del saker som Jimmy Åkesson har sagt men dömde ut saker ännu mer än vad Mona Salin hade sagt så han hur både Jimmy Åkesson och Mona Salin beteende under debatten hur de uppträdde helt enkelt hur de rörde sig och så vidare, hur de pratade och jag minns inte exakt ordar jag inte, men det var någonting i han med om Jimmy så sa han någonting i stil ser väldigt lugnt och behärskat och, och så vidare om man jämför med hur Mona Salin. Beteckelser då. Ja. Men har vi en till person med oss på Skype, eller Ja, Johan Persson. Eller? Johan Persson i huddingen, men. Ja, det var upptaget där. Ja. Uh, uh, det var upptaget där, så. jag. Men han. Ja. Uh, uh, nu ska vi se. Men var inte Johan, eller Marcus Bero var väl på Sveriges radio också, för han hade inte haft ett eget program förut på. Ja, så alltså Ole Marcus Bino har ju varit lite överallt genom åren. Han har ju skrivit olika debattartiklar i, i olika här, här i Sverige. Och till ja. exempel, om jag minns rätt, så var det även på svenska Dagbladet, Han har skrivit några artiklar ibland. Och han har ju arbetat med lite allt möjligt som du säger. Han har väl hållit på med lite radio också, tror jag. På Sveriges radio. Det var ju var det inte p Det var eh, Sveriges radios p va? Hade du inte alls ett eget program där? Eller för några år sedan? Jag, hör ja, för att jag har ju hört Vad heter programmet? Var det Ring p att han var med som programledare? Var inte det inte det? Var det det? Eller hade han hade ja, ett annat jag, jag program? Inte jag dig <laughs> Men som sagt, för han är i alla fall bördig från Italien Men det är klart, han kan ju vara född i Sverige alltså Han talar ju perfekt svenska va? Ja, det gör Han bodde i Göteborg han bor i Göteborg förut, du, men han ska vara bosatt i Dalarna Men dina uppgifter säger att han har, han har Lämnat Sverige, och det tycker jag liksom att det är, det, är, det, är det är en stor skandal det här Ja, det är inte bara på fria tid Det har stått där, det, jag har stått andra, På andra mediasajter också Att han har lämnat Sverige Han har för övrigt skrevet det här på sin egen blogg uh, om man går in, Det var det jag läste det första för övrigt, faktiskt. Uh, Om man går in på hans blogg Och kollar det här Så ska vi se vad det står lite lättare. Uh, hans blogg, ja. Vi ska se. Här har vi hans blogg. Den heter. Uh, adressen är blogg.världen uh, Slash beros blogg Och det första som jag ser här nu. Det är ett inlägg som heter Gjaltar. Så det är, har de inte. Aha! Jag tror att jag vet vad det handlar om här han, Det är en del personer som har dömt ut De här hatattackerna emot Markus byrå. En del personer Inom media att annat Jag tror det är det han, de här personerna han syftar på här Jag kan läsa lite grann Ur inlägget till om ni vill höra och lyssna och du vill höra här, okay, här... Han, har väl han har väl en hemsida också va? Han kan ju inte bara ha en blogg ju. Han är ju författare och i, jag har ingen aning, ingen aning. Jag, aning. jag för första att hitta på när jag sökte på Marcus Biroblogg naturligtvis så dök jag upp, men det har han en hemsida också. Men han står själv att det här har i dag faktiskt. Vi ska se när han skrev det här idag. Det är ganska långt inledning där så jag ska inte ta upp precis allting. Men han, eh, eh, det, ja. han skrev så här och att jag har varit under belägring av några anledningar att betraktas som allmänt vildebro på de sociala medierna det är anonyma typen i själva tjänar, av ingenting han att de kan morota och hata om han vill. Naturligtvis är det inte bara på sociala medier utan även politiskt korrekt medier också. Men det har han skrivit en massa hatartikter och så han, ja, han syftar naturligtvis först och främst på Twitter hemma, han syftar på sociala medier. För det är de värsta morrhoten mor, mor har kommit på Twitter mot honom direkt alltså. Uh, han skriver också så här men Jag kan vara en gnällspik ibland Under de här veckorna har jag också fått så mycket uppmuntran Så mycket värme och uppskattning Att jag fylls på med ljus glad, glöd Och tacksamhet Som att hälla glittrande Ljus Rakt ner i en vägar av mörker Tack alla som stöttar och uppmuntrat uh, Han nämner inga Personer som har stöttat honom här Men jag vet en del Personer, bland annat inom, inom medien och även några politiker som har stöttat honom här, om jag minns rätt jag ska inte säga allt för mycket här. men 2017 har det stått någonting om det också det är i alla fall folk som har uttalat sig i i olika artiklar hela år i, i svensk media och, och fördömt de här bordhoterna som har kommit från honom och hot rent allmänt då. man har inte bara hotat honom utan man har även hotat hans barn och hans familj rent allmänt och så vidare och det var en sak att tycka illa om en person, det är ju det är inte, inte rätt att hota någon eller morhota någon överhuvudtaget naturligtvis. Men om man, om man, det, man, det man har gjort när man har hotat honom och att man har gett sig på hans barn också. Och de här personerna som ger sig på hans barn och hotar dem skulle jag vilja säga. Så att De var smarta på en punkt fast samtidigt så var väldigt, väldigt rädda för Marcus Birro. För de vet att han är så pass stark som person Att han inte låter sig nedsås över det här Och när man inte kommer åt honom Försöker man komma åt då hotar Johans barn naturligtvis Det är den är lika feg som effektiv metod Att komma eh, längre än näsan räcker vad man säga. Tyvärr eh, Och eh, det står även i ett inlägg här på hans blogg som heter Markus Bidos blogg för övrigt Där står om, om himmel och jord och allt emellan Står där i eftertexten där. Det är ett inlägg från Den, ja, den tionde elfte Där står så här Jag har blivit hotad till livet mer än tio år under några dagar För att inte tala om alla andra hot och allt hat Mitt brott, jag kritiserar islam offentligt Så var det är ni va? De kristna, Ted Alberg vågade Lukas B. har hört av sig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 och så vidare, men det är ju en enorm skillnad på kritik och hot eh, och de personer som inte förstår det de skulle nog spälla sig in på ett mentalsjukhus någonstans, där man ska kasta bort nyckeln och låta dem sitta där utan automatiskt ruttna bort vilket inte skulle ta mer än kanske två veckor ungefär eh, och så vidare, och under den här tiden tycker jag också att de inte ska få några tvättningsmöjligheter och så vidare, och det är inte bullshit ryser, utan jag menar det, jag säger helt enkelt precis som jag alltid gör i, i särkanalen så, var tog du vägen på förresten? i Hallå ja? Uh, jag vet att det är, är online till att börja med här. Hallå? Allora? Hallå allora? ja? Ja, prata på. Okej, okay. ja, jag allora, kommer ut i jätte, eller? Ja men jag måste ju lyssna på en annan dator När vi kommer ut på så nära dom fem minuter Prata på okay. kör. Då kör vi på här då och se vart vi handlar någonstans Som det heter <laughs> <laughs> Försäkta uh, ja, uh... ja Det här att kritisera islam uh, Är ju tydligt Väldigt, väldigt känsligt nu för tiden Det var känsligt under alliansen Styr ju makten och det verkar som det har blivit ännu känsligare Sedan vi har fått en ny regering i Sverige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 islamvänliga och fundamentalistiska krafter eh, islamistiska krafter helt enkelt långt innan valet detta för att man har insett att och fortfarande vet inser att, att muslimer är en kraft att räkna med så vad gör man då om man säljer ut sitt eget folk så att säga, i annat fall skulle det inte finnas en person som är med i regeringen som är eh, ja man kan ju lugnt säga att han har eh, alltså han har ju hyllat islamiska stater för exempel och även andra. Jag och kallar dem för frihetskämpar. Och med den retoriken skulle man väl likadant kunna säga att, att det som hände i Auschwitz under andra världskriget var ett sätt att, att, att kämpa för frihet också. Vet jag, inte, jag tror att förstår ungefär hur lyssnarna eller jag tror att lyssnarna förstår på ett ungefär hur jag menar det det var väl inte världens bästa jämförelse kanske men det var inte världens sämsta heller jag skulle vilja säga att det var en väldigt klar och tydlig jämförelse och de ska jag tänka själva förstå en jämförelse, de som inte kan det säger jag så här, jag har tänkt för 14 gubbar, så liksom får vi se vart ni handlar någonstans så att eh, vi har ju bara tre minuter kvar tills vi kommer ut på Stockholms är helt enkelt, så jag får pladdra på ett stund till som det heter eh, Frågan är vad jag ska pladdra om här nu uh, då. Nu börjar jag stoppa här i truten. Uh, ja. Vi kan väl, ja just det ja, vi kan ju ta en titt på eller om, vi hit, om det finns något exempel på vad, vad uh, den socialdemokratiska regeringen bekar med muslimer. Uh, och det finns ett exempel på det här, att det, det finns ju mängder med exempel på att regeringen fjaskar för muslimer och islam i annat fall skulle man väl inte, som Margot Wallström gjorde för ett par veckor sedan och fick ganska mycket kritik för det, hon, hon ansåg inte att det som islamiska staten håller på med är folkmord. Uh, det tycker jag säger väldigt väldigt mycket om Vart hon själv så någonstans Antingen är hon fruktansvärt naiv Eller är hon djupt Eller har hon ingen kontakt med verkligheten Från är, Vilket är det, ja, det går nog på ett utallt ihop Skulle jag tro eh. Hon dömer ju inte Islamiska staten Till exempel Hon dömer inte några islamistiska grupper överhuvudtaget. Kan det då bero på att hon Kanske det bero på att hon Sympatiserar med dessa grupper det är väl ganska uppenbart att hon gör det tycker jag, i alla fall skulle hon väl döma ut det de håller på med det islamiska staten sys sysslar med är ju till exempel de flesta personer ska kan tänka själva i alla fall, förutom de som, även de som sympatiserar med att islamiska staten vet ju att de håller på med, med etnisk etisk gränsning och folkmord jag hittar faktiskt en artikel här från den 7 november i år på en sida som heter Dagen Det är en artikel som handlar om just Valgot Wallström, Wallström Där hon då anser att Islamiska staten inte begår folkvård in, Islamiska staten är inte ansvarig För grova systematiska övergrepp eh, och, och, och folkvård Eh, det är vad jag inte anser, så att säga. Alltså, vad är det då att anser, anser väl att islamiska stater inte gör något dumt överhuvudtaget? Då är, väl, då är det väl helt rätt att man sker huvudet av eh, människor som man tycker har fel åsikt eller fel sorts religion och börjar sparka boll med deras huvuden också. Är det rätt att man går mot det tycker Det verkar som att du.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 Hallå, ja. <skratt> <skratt> <skratt> uh, ja, Valt är en väldigt märklig person. Det är en hemlighet. Hon tycker att demokrati till exempel har i flera tillfällen dömt ut demokratin i det europeiska, Euro i det europeiska parlamentet. Där hon bland tycker att folkets... Uh, Folkets åsikter i en viss fråga Inte är någonting att bry sig om eh, Jag kommer inte ihåg exakt Vilket sammanhang hon sa det här Men hon, det gällde väl eh, mm. För att det gällde kritik mot Europaparlamentet Det är allmänt Du är ute på Stockholms nära audio. Ja Jag kommer, du, vi, jag kommer strax råd. tillbaka Men du kan ju ta upp, berätta för lyssnarna Vad vi har tagit upp som de inte har hört Ja, jag börjar på en gång. Men då måste jag gå tillbaka lite grann här. Det blir lite svårt att spola tiden tillbaka så jag går ut på de artiklarna som jag hade tänkt att prata om. Vi har ju kvällens program, i kvällens livesändning i Sverige-kanalen, så har vi bland annat tagit upp att. Uh, vi har bland annat tagit upp det här med att. Uh, nyheter. eller sajten nyheter 24. Och avslöjats som en sajt Som förespråkar grovt Kriminell brottslighet Vilken brottslighet är inte kriminell förresten Ja det finns en någon som inte är kriminell Men den stora hela är det i alla fall eh, Och andra till att eh, Jag har tagit upp det Det är helt enkelt att eh, Den eh, nyhetssajten Fria tider Har uppmärksammat En person vid namn eh, vi uh, någonsin ser om han heter. Jo, han, han är feminist och heter Mohammed Tawasari och är kolumnist på den vänsterfacket nyheter 24. Och han har han är för feminist och har blivit dömd för. Att spotta och slå kvinnor i ansiktet. Att kasta ruttna hammare på dem och så vidare. Som har tuggat i ansiktet. Eller, nej, ja, inte ruttna hammare. Man har tuggat på hammare och kastat bitar i ansiktet på flickor. Som man har någon konstig anledning inte tycker om. Han ska vara någon feminist då. Va? Han har också blivit dömd för. Uh, så ser här. Han har blivit dömd flera gånger för sexuellt ofredande och misshandel av kvinnor. Och på detta svarar då nyhetschefen uh, ny, uh, Per Ulrik för 24 Jag har absolut ingen kommentar till det här. Då. Uh, varken nyhetschefen Per Ulrik eller uh, redaktionschefen eller chefredaktören Henrik Eriksson, har några kommentarer på de här domarna som han, har, som han har fått på sig och handbohatet. Det är säger: Jag har absolut inga kommentarer till det Du får prata med någon annan tyvärr. Det ingenting som har kommit ut. Men det och de och så vidare. Och eh, det här ska, nyhetens 24: ska det vara en sajt som är eh, försvarare och står för alla människors lika värde. Du har brutit svärddemokrater och så vidare, samtidigt som försvarar invandrare som har begått grova. Klara och tydliga grova brott, speciellt då en då som jobbar på, på deras tidningssjärn. E, när det här kom fram att den här Mohammed så sa det. Jag har för mot kvinnor så valde e, nyhet 24 att censurera den uppgiften för sina läsare. Det gällde att det var Någon person som kallar sig för Erik Som är ett fiktivt namn då, Som hade skrivit kommentarer I kommentarsfältet till, till några artiklar på, på D24 Så här då uh, Jag tycker att det är lite intressant Att kronikören själv enligt Lexberg Säntumt en för ofredande av kvinnomisshandel Och stöld och, uh, och så vidare och då hänvisar Erik då till sajten Lexplace Där man hänger ut eh, personer som har mot grova blått och så och när det här blev uppreksammat När det uppreksammat så tog det 24 bort den här kommentaren Och menade att att, att Erik inte vet vad han pratar om och så vidare Och fria tider har de som enda nyhetssajt i hela Sverige eh, tagit upp den här grejen Och man väntar fortfarande vad jag vet på ett svar ifrån, ifrån eh, Både Henrik Eriksson och Per Ulrik på 9-24, fria tider och upprepar hur sökt Mohammed Tosari för en kommentar också till Doha ifrån. Men ingen av dessa tre personer vill yttras om det här. Eh, här får man tänka på den här, den, här, den här gruppen unga feminister som drev en ung trans transsexuell person i döden genom att skriva en massa hat till, till hem. Då, eller vad, så att säga. På, på den här personens. Det är via den här personens mejl. Och det slutar med att de det är den här personen som heter Lukas då. I döden. Då de delar de inte på det att begå helt enkelt. Och jag skulle inte tycka det vore synd om den här Mohammed begå självmord faktiskt. Skulle det vara det, Och jag skulle här inte tycka det vore tråkigt om om om, äh, äh, om de här där Henrik och, och, och de där. Elko-cheferna på 9 24 råkar ut från grop och själva. Med tanke på att de uppenbarligen försvarar grop kriminellt våld som man är Som ute med invandrare. Det spelar en roll om man varit invandrare eller inte. Han är feminist och så bygger han sig hem, så är det mot kvinnor. Jag tycker det är skandal och vid Det är av 24 att ens, Låta en sån här person jobba på, på tid, Men det är klart som sjutton att de visste om att han hade blivit dömd för detta. Men då heter det ju då helt plötsligt: att, Ja, men vi måste ju motverka främlingsfientligheten. Vi får ju inte döma ut den här personen. Anställer vi honom på vår nyhetssajt och låter dem skriva av sig i tråden att han ska bli bättre. har han blivit det svaret nej. Eh, sen har vi också tagit upp en annan sak, närmare bestämt följande. Uh, en grej som har inträffat i Kalsta uh, den senaste veckan och som har fått ganska mycket kritik emot sig när man har bestämt att Kalstras miljöpartistiska kommunalråd, per igil idé ska väl tilläggas, uh, har tänkt sätta upp en moské på eller att precis bredvid runt kyrkård Alltså det är ingen hemlighet vad moskéer är för byggnad För de som inte vet så kan vi tala om det Vet väl alla vid det här tillfället Att moskéer nu för tiden brukar betraktas som byggnader Som innehar islamister I alla fall så är det en, en Eller muslimska muslimsk extremister helt enkelt I alla fall den byggnaden är då till, Tänkt att tillägnas åt en muslimsförening I Kasi som heter Islamiska kulturföreningen men vad har man i skallen då när man erbjuder en, en att bygga en lokal precis på, eller på ett djupt kristet område? Jag menar, det är väl en hemlighet vad de flesta muslimer tycker om kristna men det eller om kristendom. Jag menar, vad, gör, vad gör muslimer med kristna Egypt, så det i Egypten Ser du på en koptier i Man mördar dem och bränner upp deras kyrkor. Därför är det fantastiskt att, att islamiska kulturföreningen erbjuds en en moské på Gruds kyrkogård. Det är ju av två orsaker. Det ena är att Perigelidén vill förstöra Sveriges förmodligen fri, finaste kyrkor som har blivit utnämnt till Sveriges finaste kyrkor i, i alla fall några gånger. Men den svenska historien. Och att eh, den riktiga orsaken till att man vill ha en moské på Muslimskyrkor eller Gruds eh, kyrkor. Det beror ju inte på att man vill att. att eh, att det ska finnas en moské där. och det beror inte på att man respekterar islamiska kulturföreningar heller utan det beror helt enkelt på att man vill visa Karlstad och dess besökare att man är för mångfald på alla håll och kanter ja okej, okay. ska det vara på det viset Då kan man väl lika gärna ta och, och, och sätta upp en Moské i Klarälven någonstans och rinner förbi Karlstad för att detta har ett bevis på att man verkar väl om mångfald då. det vill säga att det finns ju gott om olika sorters djur i vatten till exempel olika fiskarter olika typer av insekter och så vidare då finns det något som heter biologisk mångfald om man sammanför biologisk mångfald med etnisk mångfald så blir det ju riktig mångfald så att säga så per egen idé jag tycker i själva verket att du ska ta och se till att det byggs en, en moské i Kars istället. Om inte annat så behöver vi ordna någonstans förbord, så att säga Och lakan också fram nu. För de uh, brukar gömma sig på olika ställen och så vidare. Då är de inte skydda. så att säga. Och varför inte gäddarna ja, och gössarna kan kanske skulle kriva i moskén också. Sen kan man alltid diskutera hur. hur de som är med i islamiska kulturfrihet, vad de skulle tycka om att sätta på sig dyka direkt och så vidare och dyka ner i moskén. Men det kanske inte de bryr sig så mycket, jag vet inte. De hatar vissa djur också. Jag är inte muslim, men du är inte jag vet inte. Faktiskt. De hatar vissa djur också, men jag måste presentera programmet. Du kan komma vidare om en liten stund här. Men att nu har vi kommit ut på Stockholmsnära och här. Och nästa lördag den 29 så har vi en avslutning också på den här underverksamheten. För vi kommer nämligen att upphöra på lördagarna mellan 18:30 18 och 18:30 för att det kostar lite för mycket där. Eh, alltså Gärna hon Sverige Vakt med ansvarig utgivare <här> Gunnar Andersson. Vi har den 22 november 2014. Jo, vad är det muslimerna inte tycker om? Grisar och hundar, är det något mer? Ja, jag har inte fått Ja, det är ju en del djur Jag äh, undrar vad de tycker om kacklackor Och råttor däremot, jag har inte fått klart för mig riktigt Mycket kacklackor i Malmö där Ja, ja Man råttor Jag tänker på liksom att alltså, det här, Ja, just det, det, här med att muslimer inte tycker om grisar Jag tror jag vet orsaken Ingen ont om muslimer Men grisar hör ju faktiskt till de intelligentaste Av, av djuren på hela jorden Så sagt Ingen ont om muslimer jag säger bara det. Det är kanske är därför som muslimer inte gillar grisar. Jag, jag vet inte riktigt. Uh, sen det är vad de tycker om. De, de tycker inte om hästar och vidare heller. Uh, och de gillar inte hundar heller. Jag uh, uh, undrar om de tycker om sig själva. Undrar om muslimer, ja inte alla muslimer naturligtvis, har en Men om många muslimer inte mår så värst bra, ja då alla människor är ju djur. Vi människor är ju djur, vi också. Vi är Är, är det därför man aldrig ser muslimer som går med hundar då? Det kan vara en av orsakerna, ja. Aha. Och ser man en muslim som går med hund så är det att uppenbart vad det är ifrån dem. Uh, det är också rätt uppenbart att den hunden inte kommer att leva så här så många timmar till. Sånt. Det finns ju problem här också Att de skäl får och annat I Rosesberg utanför Mersa Så har de ju slaktat får Och de dödade även Och slaktade en, en kokalv också High cattle, en skotsk eh, koras i, ja. I Steningedalen För några år sedan Och det är uppenbart att det är musli muslimer Som, som slaktar de här djuren på plats helt enkelt. Mm. Ja, Ett annat exempel Man har på det, det är det att uh, min flickvän Svar drev till fram tills bara några år sedan en, en fårfarm eller vad man och han fick vi en eftermiddag besök av några muslimska invandrare som ville köpa eh, två av hans får och eh, min flickvänns far förstod direkt vad, vad de skulle ha fåren till så han sa nej och de ville köpa fåren men han sa nej, de erbjuder faktiskt ett par tusen kronor för, för något får. Men han sa nej ändå. Och då blev hon sura och gick därifrån. Sen natten därpå, samma natt, under det så försvann två får i farmen. Eller inläggnaden ja, då. Vad gjorde det? Ja, det var väl ganska uppenbart vilka det var som hade stulit två. Ja, var men han hade en En, en, en, en uh, inläggnad där det gick en massa får då. Men han Aha. hade fått i alla fall. har du? Så han var ju rätt glasklart. Uh, jag vet inte om han polisanmälde det hela. Han såg väl i... Jag trodde att han gjorde det för han såg väl ingen i och anledning Eftersom det inte fanns någonting som att gå på. Men han var helt övertygad om vilka det var som han hade gjort. Jaha, de stal för år. Ja. Och ja. ja. det är inte svårt att räkna ut Men hade det varit... En vecka, eller några veckor innan de hade varit där och Då hade det varit lite svårare att peka ut någon, Men det var ju bara frågor om ett par timmar ja, det, det kan du ju läsa om ibland att det, att det händer att man Man, själv, man själv får Och sånt Alltså man, man skäl helt enkelt får Från, från ägarna va? Ja. Förekommer. ja Det var ju inte så, det var inte så i Sverige för. Man stal lite får då står man nästan inga ur över huvudtaget som gick utomhus, om det, inte, om det, inte, ja, alltså det hade ingenting med religiösa i Ura i alla fall, men det var det ju nu för det. Sen så kan man ju alltid fundera på vad det är för folk som bryter sig in i ladeårar och skärsönder hästar, textiklar och så vidare. Ja. Först om man läste om det så tror jag att det hade något med religion i öra också, men det är inte så säker på. Det här, faktiskt. För att det, det, det troligaste, det, det man tänker först och främst, det har väl att jag har med någonting med att göra med någon typ av religion som är invandrar utifrån, till exempel i Islam. Men det är inte säkert att det har någonting med det att göra då. Det kan vara sjuka människor, inte allmän som gör så här. Plåga, plåga hästar. Ja. Och jag såg en bild ja, det också Det var även kor som har fått uh, djuren att Jag såg även en bild som också på ett föl som var väldigt vacker, men de var tvungen att avlida av, Vad heter det, det var så svårt skadat va, det här fölet, det var, det var misshandlat helt enkelt Ett föl ja. Jo precis det, det är ju det och det är ju, det är ju det som är hemskt tycker jag, jag tycker det är vidrigt med djurplogorier rent allmänt och när vi inne på inne på djurplågeri så kan jag ta en annan artikel som stod, som stod på fria tidigare år Det gällde en... Ja, min inställning till jägare kan jag säga direkt. Det är inte världens bästa efter det. Det var inte världens bästa innan. Men jag gör inte om bättre efteråt än ännu sen. Jag kände bara hat när jag läste artikeln. Det gällde en jägare som lät sina hundar plåga en havsör till döds och, och, och betan och så vidare. Och han stod bara och skrattade åt tiden. Och Det var också en jägare som var poserande en bild med väldigt unga lovdjur och både lovdjur och havsörnar är fortfarande frivlysta i sig. och dessutom så har den ägaren tydligen gjort sig till ett annat grovbrott när han har sedan försökt att skjuta sönder grejer i ett vindkraftverk. och är det är frågan om vi ägar vad sådana här nykterna har gjort detta men det spelar ingen roll om de var inte. det är ju, ju alltså nykterna han, han har försökt att skjuta emot ett kärnkraftverk den här jägarna riskerar att det är fyra års fängelse att bara bli dömt för detta. Uh, det blir ju med... personligt fyra års fängelse är alldeles lite i det här sammanhanget. Det blir med att va va vapenlicensen måste ju dras in där va? Ja, det är i alla fall frågan om grovt vapenblått, grovt djurplågeri och grovt hä häleri i också va? Men som du säger då, program Eller vad säger jag? Uh, vapenlicensen börjar ju dra sin avgående då tycker jag. I mars det var en som hade sällsynta fåglar också, i tydligen i sin bostad, uh, Stiglitzer tror jag det var, när fåglarna hade Le Levande då ja. levande alltså. levande inom bur tydligen Jag kan nog så ganska då. Stig Stiglitzer ja, det är ju en inländsk uh, fågelort i Sverige då. Vad heter den där fågeln? Det är ju ingen fågelort som är invandrad Vad heter den där fågeln som uh, är på, över öppna fält och sen är uppe i luften och som kvittar utav hälsika, alltså det är en blablabla blablabla. Låter det? Vad heter det? Är inte ja, det? Det finns ju väldigt många fåglar som är där alltså Ja. Den, den drillar Den flyger ovanför öppna fält och sen är den upp i luften och sen hör, hör, håller den på att drillar utav alltså den, den, liksom, den kvittrar hela tiden, alltså intensivt nej, man, ser ju inte, man, på nej, man ser ju inte fågel, men man kan se att den är ovanför fältet då och Sen drillar den och, och kvittrar så alltså intensivt va, jag är för mig att, att det är en steg som, som sjunger så, kraftigt jag tänkte om, det var någon, tänkte om det var någon fågel som är aktiv i nattetid men det kanske inte var ja, Och sen här uppe i här Dalarna till exempel, här ser man ju inte si sidansvansar till exempel Har jag aldrig sett här uppe, men sidansvansar är väldigt vanliga nere i Uppland Men inte i Dalarna tydligen Sidens svans sidens svans, uh, ja Det är de där som var förvånade att äta rum och bli så fulla så att de inte kan flyga så Ja, och sen jag har sett många år. <laughs> I Märsta såg jag någonting som att, Jag tror att fågeln hette Stenknäck eller liknande Alltså den har en kraftig näbba Och de flyger vidare långt upp i Sverige Ända upp till Ryssland till och med och de, de kunde man se i Märsta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 Det låter som ett steglit Steglitz är ju en fågel i Sverige Vad jag vet som var den kraftigaste och största läppen I förhållande till storleken på fågel Så jag tror att det är en Men de, de fanns inte i Märstedt de, de flög vidare Och sen är det här med burfåglar i på rummen ibland också De kan ju aldrig överleva, överleva vintern va? Jag såg en gul kanariefågel en gång upp i en så den. Det var ju på sommaren då Men jag menar hur gick det sen då? När hösten, hösten, och kylan kom Kanariefrågor kommer väl från äh, Viss, någon del Ifrån Afrika, eller det var fjärde, tror du Ja men den hade ju rymt i en bur alltså Ja jag, jag tänkte på vart den kommer ifrån Hur stora chansen har att överleva Svenskvinter Vi hade en... Äh... Vi hade en agaponis du, som var på römen då i augusti månad var det väl ute i Haninge Och den överlevde, den överlevde natten faktiskt, det var ganska kallt på natten där Det var bara några få plusgrader och sen på morgonen så kom den tillbaka. Men den liksom den, var, den liksom, den började ihop sig, vad kallas det, den liksom, liksom, liksom blåser upp sig själva på något vis där. Den, den stod ganska frysen ut måste jag säga Vad ja, var det för folk? Agaponis, en tvärgpappegoja Agapoli? De, okay. kan, och de kan bitas jäkligt hårt det kan jag säga nu Det kan de, de är de, den de gråa jakorna är inte så dålig heller Jag kommer ihåg när jag var liten så var det en, en kompis som hade en grå jakor som tyckte om att äta pennor Det blev ganska dyrt för min kompis där, han fick, jag, jag förstod inte varför Jakob var så intresserad av pennor Jag förstod inte han hade Men eh, han, han åt blyrtspennor då Det här förvån det, det. det här förvån liksom.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 Ja, för det fanns eller, inget det när jag var det Var det den här acadon du menar? Ja, en agarronis drypar på går som är ensam utan kar ja. Och den lägger ja. ändå den lä, la ändå äggen, men det blev ingenting. Men den låg det där och ruar det. Det måste ju vara så att det var någon hål som hade varit på innan det skedde annars finns det ingen chans. Det finns inga två fåarare till exempel. Nej, det var det samma sak. Det finns ju möjligt. Nej. Och hur kan du få. Och när en fågel kekar kyckling då vet du ju faktiskt fågel eller en fågel. Ja, om, om det ska vara jobb ja. Ja, ja Visst gör du det? Ja uh, Ja, fågel äter fågel Eller djur äter djur Så, så, så det, det stämmer som du säger Ja, och jag, jag, ser, och jag ser aldrig Huggormar huggor någon gång Utan det enda ormarna man ser här uppe Det är ju sno, vanliga snokar då. Med, med lite, De är ju svarta med lite gult där uppe vid huvudet då. Tar på snok och huggorm uh, Det har väl också ganska vilt I dalarna fortfarande va Och sen ser ja, man, man ser ju också det Orman har väl inte gått i dvalet Det finns ju ute. Någon som heter kopparödla finns ju va Kopparödla, ja, jo förresten jag ska berätta nej, det Ska berätta en kul sak det en Nej det var inte kul egentligen Men det var alltså en orm du, då en, en snok var det nog Som hade blivit påkörd men inte av en bil För den levde men den var blodig va och jag, jag fick till slut, ormen var lite förvirrad då Och jag tänkte så här det här ormen måste ut i gräs, ut i det stora gräset då, Den ska inte vara kvar på vägen för då kommer en bil och krossar den då Efter mycket av moment så fick jag ormen att så sakta ringla ut mot gräset och Den ville ju vända om igen Men till slut så försvann den ut i gräset Den, den pigglade till faktiskt Och den var ju liksom påkörd av en, någonting Den var lite blod där Men det kan inte vara en bil till exempel För den, den hade ju krasat ormen Utan troligtvis var det en cykel som hade cyklat över ormen helt enkelt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 Nej, och det var inte jag. Det finns inga ormar i världen där de, där de kan utveckla en sans där de var av, men det finns inte en chans Och det var inte jag som hade kört på den här cykeln, eller ormen med min cykel, utan den var liksom så att säga, när jag kom. På, jag höll på. Jag bromsade in för att inte köra på den, så att säga. Och, och det var, någonting hade skett, så att säga. Och den hade liksom förlorat det mesta av kroppen. Och den lilla korta biten eh, ringlade till slut vidare. Det såg ganska. Okay. Är det plågsamt det där att förlora kroppen? Jag vet inte. Jag har ju testat. <här> <här> <här> Jag vet inte vad vi testade heller. En, koppar man skulle förlora då. En, koppa det en kopparödla. Är det en ödla eller är det en orm? Det är en ödla som inte har några ben. Som tillhör... Eh, 17 heter det släkt. Det är någon särskild släkt av ödre. Det är en ganska stor familj där. De största medlemmarna om. Det är också släkt på Kopparöra som finns. Den heter Skeleopstisk eller något liknande. Och den finns på Balkan. Uh, Balkan, eller annat. Och det är ju... Likadant. Uh, likadant på 70-talet, vet du, utav Halinge och 80-talet. Det var mycket, mycket padder och groder. Alltså, men de minskade mycket kraftigt. Mycket kraftigt Man såg nästan bara några enstaka paddor och enstaka Så alltså det, det är helt enkelt biltrafiken som Det man ser Det är ju, det är ju alltså tillplattade paddor. De har ju blivit helt enkelt överkörda av bilar Helt enkelt på, ute på ja. vägen de, blir alltså ja. de är helt enkelt tillplattade alltså Helt krossade blir de. Ja, Jag Ja, på paddor Tidigare år När jag var ute och gick en dag Så såg jag faktiskt var på flera, flera dagar när jag var ute och gick den söka Så det var ju en damm det var precis när puddorna hade börjat vakna till liv tror jag då. Då har jag måste säga jag har aldrig sett så mycket puddor på ett och samma ställe i hela mitt liv. Det var stora det var små, och vad porringsakt var i full gång. och Jag filmade flera stycken av där, men det blev ingen bra filmat. För det var, dels var det dels så grumligt vatten när jag såg dem i. Det var en, alltså en damm, eller några dammar, där det var en bäck som band ihop. Eller, eller Det var en bäck där dammarna hade. Nu börjar jag fel, här. men eller, eller var det var ett bäck det som bestod, där var, där var några dammar i Där var lite lugnvatten Och de var på där i, i Precis i strandkanter och pårasen som glattade i Så det var synd att se, måste jag säga det var vissa pannor Vissa hanar skulle inte gå upp i första taget Jag var, var som att se En Ja, ett en parning mellan Soppskjölpannor fast i miniatyr Ja, det vet du, även om de där skjölpannorna kanske jag ska betta. Att, äh, Ja, ska jag det kan man bara nämna en jämförelse då Att äh, när sockskjöpadder parar sig, det är ju fast de blir i havet Så kan det vara flera hanar på en och samma hona Och kan sluta med att honan tycks ner så mycket som att hon drunknar Precis samma håller på att hamna, då när jag såg här, här. Det var flera mindre hanar på en större hona Tygde ner så pass mycket så honan klarade inte av att simma till slut Utan det slutade vara som sparkade av sina hanar ja. För då kan de, kan de komma upp till ytan då och det var väldigt häftigt att se. Det var en gång vet du Men som Men annan är som var väldigt roligt äh, så man drar lite bort. Men mm. annan är svårare att se Det var ett vattenfall med den där genom de där damarna det var. Och det var en hane som sig på en hona och honan söks upp ut av strömmen och rakt mot vattenfallet och hane släppte inte ens tagen när de åkt ut för vattenfallet. Så våra två åkte och hane åkte på ryggen med honan och alla våra två åkte rakt ner i vattenfallet så så han bit mer så. Ja, det var en syn att se, snacka om surfing där <laughs> ja, När man ser såna här små groder som liksom är helt nyfödda va? Då är det att inte trampa på dem helt enkelt Men det är svårt när de är så jäkla små vet du? De hoppar omkring på en grusväg liksom och Hur man än går så, så ser man hela tiden nya vad som dyker upp framför en va? Ja. Jag gick och, drog en uh. cy gick och drog en cykel en gång vet du? Det kom ju från ingenstans va? De var på väg ner till en sjö tror jag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 Ja de var jättesmå var Ja en, en del plockade ja, Jag hade ju Hade en ficklampor med en så jag lyste ibland det. Och var, en del var så pass små Så att de hade en del av kvar Och de var fullt utvecklade med fyra ben och allting. Ja Och jag undrar i hur många paddor och grodor Fanns på den här sträckan så jag Bara tänka på det. Säg att det var en och en halv kilometer jag gick, Och så sitter det fyra sådana Varannan beter Vad många kan det bli Ja, men hur ofta ser man det man ser alltså, det, det jag ser mest här uppe, jag har sett en järnstaka paddor och så, men de flesta är ju tillplattade, de är alltså elkörd av bilar helt enkelt. Ja. Oh. Vi lämnar i Stockholms när och dö, vi kommer tillbaka nästa lördag också för sista sändningen. Yeah. Men, vi har, men vi har ju Sverigekanalen istället, men de flesta har ju internetuppkoppling, hur många i Sverige har inte tillgång till internetuppkoppling alltså? Ja, jag hade tillgång till internet till och från verkar då Men du är förresten Ja, men gör som jag liksom, skaffa mobilt bredband Det går ju bra med 7 megabits per sekund Du kommer ut med den farten alltså Du kan ta 16 också, men det är lite, <hör> lite dyrare ja. Jo, jag förstår vad du menar jag, Ibland ska jag fundera på att skaffa det Men det, då måste man väl, vad heter det hur sätter jag göra för att skaffa sånt då? Ja jag har ju bredbandsbolaget då Men det går ju till exempel med all och olika tele och så Men alltså 7 megabits per sekund låter ju väldigt lite alltså Men ändå liksom det fungerar så att säga Man kommer fram till aftonbladet Det kanske tar lite längre tid Det kanske det gör va Man får ju ha lite tålamod alltså Det går lite långsammare gör det ju Men det fungerar ju vet Och sist hade ju, eh, Tele2 hade ju problem med mobiltelefontrafiken igen efter någon slags sabotage, vad det kallas då. Någon slags, eh, de hade överbelastat systemet alltså. Det är ju det är en form av sabotage då. Ja, visst du. upp. Och alla system kan ju gå sönder. alltså Allt hela hade ju ett fel här för ett tag sedan. Alltså. Ja, det är ett tag sedan nu då. Och då då funkade inte ens eh, mobilt bredband. Jag fick ingen anslutning. Men efter mycket av och med så kom jag ut på den, den vägen. Och till slut så kom det här stadsnittet tillbaka igen. Men de här avbrotten som kan ske ibland. Alltså det, det får, man, man får helt enkelt vänja sig med att rätt vad det är så blir det nog elände igen alltså.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 Ja, jag förstår inte det heller uh, Jag förstår inte varför äh, jag äh, för. Äh, väldigt, väldigt mycket, jag. jag förstår inte varför Marcus Birro var, var med på Radio Länsman För Radio Länsman är ju verkligen inte politiskt korrekt och jag, han kanske inte fattar vad, vad, vad han var med i För att när det här kommer ut liksom Att Marcus Birro var med på Radio Länsman Då kommer han få kritik för det också Självklart Ja Det har inte kommit ut är... nu. När det kommer ut att han var med på Radio Lenspan Då kommer han att få problem alltså Ja men det har han redan fått skulle du säga Det har nog gått snabbare än vad man tror det uh, Tyvärr jag menar det är ju Markus Spiro är ju helt uh, Byten nu så att säga För många antidemokrater i Sverige ja, uh, jag... Till exempel Sådana som är för förbånkulturens på alla håll och kanter Så att jag är inte förmånad om han redan har fått ännu mer problem Ja, uh, för att han hade ett eget program På Sveriges Radio förut Men jag kan ha fel men uh...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 Men alltså kommer man till Sverige då måste man lära sig svenska och sen ska inte vi betala för olika hemspråksundervisningar och grejer. Nu har vi ju dragit ner på det där men det är ju inte helt neddraget. Men man har minskat ner på hemspråksundervisningen och satsat mer på...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 Och det är ju bara det, är bara det fanns ett, ett, ett flyktingprojekt här i Hedemora nu Och Röda Korset är så ledsna För det saknas ju finansieringen vet du då? Så det kanske måste läggas ner Och då försöker de få pengar från Hedemora kommun Och från eh, någonting annat också Två, tre ställen för att få, kunna fortsätta med det här De skulle lära flyktingarna svenska och sånt Men alltså det, väl, det, finns väl, det finns en verksamhet som ska lära flyktingarna svenska det ska inte Röda Korset hålla på med Svensk undervisning måste vara absolut det viktigaste alltså. Det går inte att, att komma in i det svenska samhället om man inte kan språket. Och de kan inte sitta i de här förorterna med sina och de, is, de isolerar sig alltså. Invandrarna som bor i de här täta områdena. Alltså, de möter ju bara andra invandrare. Olika invandrargrupper. De möter ju inte svenska för svenskarna flyttar ju därifrån. Oh. Det blir mindre och mindre svenska kvar i de här invandrarområdena. Som Tensta och Rinkeby och allt vad det heter Och där bor ju inte det här De här hycklarna bor ju inte där alltså. Hycklar, hycklarna Nej, det, är, det är det som är felet De här jädra, ursäkta, jävla hycklarna heter ja, jävla, morna, ja, ja, alltså. Ja, måna De här hycklarna, till exempel John Helin på Afton Och Thomas Mattsson på Expressen ja. De ägnar då ut och då att ni försvarar mångkulturen Och så vidare och, alla, och de vill inte ta upp några nackdelar Med invandring, och, och sen så själva så bor de inte I de där det finns så stora problem Med invandring, och även det finns ju även många invandring skärmar som är emot den så att, alltså, de är, alltså det, det, det säger rätt mycket tycker jag när det, Bara två som fick var det, det partiet, Ett av de partier i årets riksdagsval som, som hade många invandraröster på, För att vara invandrare som röstar på dem Som inte vill ha den där utvecklingen av islam och allt där. Alltså det Det var en sak att islam ska finnas Men de kanske menar att islam skulle inte vara så dominerande Som det har blivit i Sverige och så vidare. Så att, men som sagt jag med Jan Rinn och company, alltså de vill inte se problemen. Och det är klart att skulle de vara tvungna att bo i sådana områden där det finns sådana här stora problem, så skulle de tvingas se problemen. Och därför så vill de inte bo där. För då skulle de se problemen. De vill, de vill vara blinda helt enkelt. Och den här intervjun som jag så kände, som tyvärr idag, eller ja, jag känner till här i alla fall, som var på fria nyheter igång och eh, där där de hade inte juva i honom eller så Nej, jag vill inte. Och då så kämpa för kulturellt område för uppbrottskitet är jag så. De som kämpar för jämlikhet till exempel. Tursallt tör, hö upp att kvinnor med att de ska tvingas bära hucklen och sånt. Eh, visserligen i Sverige hade man ju såna här skalar på 60-talet va för att skydda håret va. Och katoliken har väl också någon slags eh äh, och sånt men äh, de är så här helt täckta va. Liksom man ser, som i Märsta till exempel alltså de här äh, hon hade ju täckt den här tjejen hade ju täckt man såg, man såg inte, inte ens ögonen såg man inte heller vet du? det var helt äh, hundraprocentigt äh, täckt. Ja, hon burkar burka på så då? Ja, en burka alltså. Och sen jag, äh, ja, det var på Södergatan i Märsta och sen efteråt så tänkte jag så här, vad fasen var det där? En annan tycker ju att det är trevligt att kunna se personer i ögonen Jag menar, vill, vill jag titta, vill jag prata med någon som det inte går att se ögonen på Då kan jag väl lite enkelt utprata med någon Hur som är på några millimeter stort i så fall Man till och med. Menar, det är just själva grejen, förstår jag vad jag menar liksom, och att till och med... Jag vill, prata, och vill till och med... prata med någon som ser ögonen på Man till och med sätter hucklen på småflickor alltså, som inte ens får välja själva va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 det är sånt som händer Han vägrade medverka så att säga. Och jag frågade varför blev du skjuten i benet Det är sånt som händer Men det är, det är inte sånt som händer Ja men det är ju sånt som händer om man skjuter i benet Så är det nog lite mer än bara det att det är sånt som händer Det jag vet i alla fall Det var ju så här att de hade stolt Sprit vet du, eller öl I kartonger i en skåpbil på gatan Med, med kontantbetalning Och det är ju inte, inte tillåtet i till Sverige En finsk registrerad skåpbil du får inte stå alltså och sälja öl, vätter, stark öl på, på gatan och, och ta betalt. Det blir ju olaglig alkoholförsäljning, va? Blir inte det? Ja, okej, absolut. Så det var ju ett brott som pågick där, va? Jag ringde ju aldrig polisen, men jag såg ju vad som skedde. Folk betalar ju kontant, alltså på gatan. Exakt, exakt. Då har de varit i Finland då, tror jag Och köpt in stor en, en hel skåpbil var ju full alltså stora kartonger vet? och sen står de på gatan och säljer dessa alltså, kartonger då ettte. öl. Oh. Ja, är tydligt att, oh. att att det lönar sig likavänt den här den här handeln med, med Tyskland och sånt där. De kan komma över bron vet, med stora mängder och sen säljer de det privat alltså, och tjänar enorma summor. Är Det så billigt. Är det så billigt där borta i Tyskland? För det är från Tyskland de kommer över till Det är mycket som är billigt nere genom Europa. Bara ta det här när jag var i Ungern en månad under 2000-2002-2003. Bara har man när med den vinska så på Tyskland. Ungern hela. Men jag kommer att tänka på det när du svarar med Tyskland. Alltså. Om man bara tar det här, när man gick in på en krog i, Uggen, eller i Budapest då. Ta Budapest som exempel och skulle beställa en storstark. Vad kostar den i svensk valuta? Visa sändningen kostade inte mer än 8 kronor i valuta. Den har inte storstark. Och vad kostar det i Stockholm till exempel? Man kan lia på en. 40-45 kronor ungefär kanske något. Det är ganska stor skillnad. De tog ett väldigt enkelt exempel eller det var mycket som var billigt Men och andra sidan så har de en valuta som heter forint också. Jag kollade upp vad mycket en forint är värd i svenska pengar. Den är inte ens värd. Vad kan den vara värd? Den är inte ens värd 0,01 krona eller något sånt tror jag. Även om man skulle sänka priserna i Sverige på öl och sprit. Då skulle ju smugglingen från Tyskland till exempel mot Sverige kraftigt minska, va? Det är på grund av de höga priserna på öl och sprit i Sverige som, som här smugglingen här smugligen pågår över den här alltså det är pensionärer som håller på så här och åker över till Tyskland och så kommer in Men det finns ingen begränsning får, får man ta in hur mycket sprit som helst och öl i Sverige tydligen utan, utan det är ingen, ingen, ingen gräns någonstans alltså eller Ah det är väl äh, någonting sånt, då ja. Det är också ett problem också att, att, att det finns ingen gräns för hur mycket sprit man får ta med sig per resa. Va? Så många gör ju många resor också och tjänar mycket pengar på att sälja det här sen. Mm. Absolut. Ja, jag, tyck så. jag tycker det var intressant i alla fall att Marcus Birro medverkade på Radio Lensman faktiskt. Det var ju en, en verklig nyhet för han är ju verkligen en, en riktigt känd så att säga. Han är ju en känd människa. Va? Och nu är han ju tydligen väldigt utsatt också. efter. Men har han verkligen gått över gränsen för kritiken mot islam egentligen? Nej han har ju inte det, han uttrycker bara sin mening om islam Precis som många andra människor har rätt att göra Och de personer som inte kan, tycker att han har rätt att yttra som islam De kan väl ta och dra någonstans då, För att han har lika stor rätt att yttra som saker och ting i Sverige Som alla andra människor har i Sverige Och att då börja på att mordota honom en massa saker och ting Det löser absolut ingenting Däremot så visar de här personerna som har hot att, att, att de är fega och yggla och så vidare det kan inte vara svenskar som hotar honom. Det måste ju vara muslimer Nej, som hotar det, det, det finns ju svenska som hotar dem så kallade antirasistiska svenskar Men det är ju bara muslimer som hotar dem också. Men man ska inte vara så säker på att det är, det är större delen av dem som hotar dem och skriver en massa hat till honom Det är muslimer. Det kan vara väldigt många svenskar också. Ja, men antivit, eller antirasist är ju ett kodord för antivit, va? Ja. Vi har ju Sveriges Radios patrasket på Sveriges Radio till exempel. Om du lyssnar på P3, vad får du höra då som igår kväll på fredag? Massa hiphop, svarta killar, gangsterrap. Liksom är det någonting att spela för svenska ungdomar alltså? Är det verkligen det? Det är ju verkligen, verkligen negativt att hålla på med den musiken i Sveriges Radio tycker jag. Det är fruktansvärt ja, det, är, det är vi alla också i så att... Det vi, mer än videt är det. Ja.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 Ja, och den här propagandan som pågår Alltså överhuvudtaget i alltså Motgift använder ordet pissmedia Alltså PK-media som man kan väl kalla för Pissmedia mm. Ja, och, och, det är ju pissmedia på ett vis eller, men, Ja, pissmedia var väl ja, då ja, går, förstår väl ja, det går dåligt Det går dåligt för, för äh, Aftonbladet Och Dagens Nyheter och Sydsvenskan Och så vidare och det är olika tidningar Som drar ner här och Dalatidningen har dragit ner och, och fotograferna fick sparken nu på Expressen va De måste väl ha externa medarbetare som de köper bilder av istället för egna fotografer då va Och det här kommer bara fortsätta liksom Och, vad kommer, vad kommer jag... och nationell idag, jag har gått i konkurs också hörru Åh, oh, men det var ju länge sedan det vore Ja, jag har sett det först nu då Och pappersupplagan... Eh... Jag menar, de fick vi ändå ett ordentligt ett, ett, ett bidrag på 1,2 miljoner tror jag det var. Eller var det 1,6 kanske? Men i alla fall, det är ju över en miljon kronor alltså, per år. Och ändå så går de i konkurs, va? Ja. Så, det är klart, en papperstidning, alltså, där har du ju alltså den här tryckningen och distributionskostnaden som är ganska hög. Alltså, det, det är den som tar sig mycket. De hade väl några anställda också, liksom, alltså Trycka en papperstidning och distribuera den liksom och, och, göra, och, och, och du måste göra det varje vecka också. Och sen hade också konkurrensen med Vabra Sök när han drog igång nya tider. Det var ju det som knäckte dem va? Var det inte det. Det går ju bättre för nya tider än det gjorde för nationell idag. Alltså de hade ju, de hade ju inte konkurrensen från, nationell, eller från nya tider från början då. För att nya tider har ju större upplaga och, och, och högre bidrag och fler permanenter. Och då blir nationell idag förloraren. Mm. Det är ändå tragiskt. är det faktiskt. Jag har gamla nummer kvar här utav nationell idag. Okej. Okay. Eh, jag tror jag får avgå kvällens sändning för att lite röra nu. Ja. nu. Men jag får se om jag kan medverka nästa lördag. Lördag går på så kan jag inte kommentera Nej. eller inte debattera eller var med men jag tror att jag kan vara med i mobilt rör det, det märks du, alltså, bredband, det är inte dyrt det, jag betalar 49 spänn per månad och sen betalar, jag betalar 19 spänn per dag på bredbandsbolaget så att bredbandsbolaget tar 7 megabits per sekund 49 kronor per månad och du betalar 19 kronor för varje dag du använder det va? och det är ett reservs reservsystem på 7 megabits per sekund att om ditt internet lägger ner då kan du köra in en usb stick alltså i usb en där på datorn och komma ut via mobilt bredband så, så att det är ju inte dyrt, vet du. Nej. Det är inte dyrt alls, vet du. Nej, då ja, får du gå ur samling nu. hej då, hej. Ja, hej. Vi hade Johan Persson också här, men uh, han har en konstig färg på sin... Uh, och sin, äh, ska. Tillfället borta, ja. Men nu ligger han i äh, kontakten också igen. Vi har tappat bort honom förut. Så att vi äh, kan få med äh, Johan Persson från Huddinge också i kommande sändningar. För nu har vi fått tillbaka till honom i... Äh, vi har ju uppgraderat också Skype här. Och där försvann... Äh, karpstrypan från Värmland. Uh, vi får vänta lite grann här. Vi hade ju en massa också med den här. Uh, med den här, uh, vad heter det? Uh, Telefonadapten. Och där fick vi ett uh, skrapljud förut. Men vi ska ta och koppla in... Uh Uh, jag höll på att skypen, jag blev så trött Men Vi har försöker nu så vi får mer tiden på inspelningen också här Nu hör ni mig. genom 18 18 48 Och 20 18 48 och 30. 18, 48 och 40. Julinberg pratar lite så kommer han ut i söning också här. Se om han svarar i och Kanske han inte gör. Ah, jag gick och handlade kanske. Jag tyckte han hade fel på sin programledning, men. Lyssna på den inspelningen, så han. Så nu är telefonen ledig här också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 Eh, besvärliga avbrotten så att det var ett stort problem faktiskt när vi sände från Jörn studio med de här ständiga avbrotten och det var alltså hela tiden alltså de lagade det här titt och tätt va Telias eller eh, bolaget som skötte det där vad det hette nu eh, jag felade med eh, Steningers slott där så var det någon skog som hade fallit kull ledningar då var det någon sån här skanova som de hette som skötte Telias ledningar så att ett stort problem i Joel Inbergs studio var de ständiga avbrotten. Så att säga, det var något tekniskt fel på ledningen. Telefonledning, kopparledning helt enkelt. Och det gick att sända men det var ett kraftigt brumljud som... Jag ni i telefonadapten. Ja, men det låg på. Ibland så kan han inte sända alls. Så att det var mycket besvärande det här faktiskt. Och det var ju cirka två år sedan som han kopplade om hans programledning så att uh, de här jag, tyck, jag tyckte nämligen på inspelningen från 88 idag när jag lyssnade på Roger Frequent att han sa att det var något fel på programledningen faktiskt Men nästa lördag den 29 då 18-18.30 till så kommer det grande finale Vi började alltså den första juli 1988 som Patriotiska kultur- och musikföreningen Radio PKMF på Stockholms Närradio 88 MHz i mono med 20 watt sändare på Hötorget då. Det är en nattsändning och sen fick vi söndagar 9-9.30 och sen blev det lördagar 17-17.30 och sen efter ett otroligt tjatande så lyckades vi få tiden också till 17-18 och från eh, juli 1994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 634-252-1 Telefonen är ledig här. På 0225-60-143. Och eh, jag har ju då ett reservsystem. Det här är ju Alltele. Eh, Stadsnetet är Hedemora ihopkopplat med Avästa. Men eh, det kan uppstå tekniska fel. Det är några veckor sedan sist det var ett större fel. Och även nattliga underhållsarbeten. Man kan se på allt Allteles hemsida också att det förekommer en del driftstörningar. Och det finns ett reservsystem från bredbandsbolaget. Som är 7 megabit per sekund. 49 kronor per månad. Fast alltså man betalar varannan månad 98 kronor. Och sen är det då 3G är det väl. Och 19 kronor för varje dag som man använder det. Och farten är ju inte så imponerande alltså Det går ju lite långsamt såklart Men det går att använda om man kan få högre också Upp till, 100, eller upp till 16 megabits per sekund Här finns inte 4G eh, Har jag sett Och eh, nu ska man få högre löner också I Hedemora kommun Och den, trafik, den sönderkörda trafikskylten I långsuttan är ingen som bryr sig om Den ligger på gräsmatta nu Den har jag ju fel till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 men eh, vi väntar på nästa samtal. Jag hörde en signal. Jag tyckte att Gerald Lindberg sa att han hade fel på programledningen faktiskt. Men eh, vi skippar här radion i alla fall från och med de sista halvtimmen nästa lördag. Och kör vidare på Sverigekanalen Och jag har ju fixat nu... En ny serveradress och alltihopa därför C-datorns anslutning nummer 5 på Winampen. Originaladress, kortadress, serveradress. Alltid bara ta bort den här anslutningen, lägga in den nya, aktivera den servern då, så kommer den 50 kanal igång. Och sen kan man börja köra live också från b datorn till exempel. Eftersom det var bara C-datorn som hade anslutningen till Nerduföreningen. Och i början så gjorde vi såna här FTP-program och det berodde på att Geolinberg var inne på sjukhus förut där, ja. Hallå. Ja, du är ute i sändningen då. Jag är ute. Ja. Hade, hade Geolinberg fel på sin programledning, jag tyckte det, det, det, det var någonting som surrade där. Han sa någonting om det va? Nej, det lät bra. Förra veckan lät också bra. Nej, men jag tycker han... Ja, just jag, jag var med och pratade då, så det var helt perfekt. Men jag tyckte jag hörde ett lite brum i bakgrunden. Det kanske var ett brum i bakgrunden, det var ingenting som störde i det är hans mikrofon som brummar va? Ja det är möjligt ja. Jag vet faktiskt inte vad det var för någonting För mig lite i alla fall perfekt när jag lyssnar, Så det var inga problem Det är ju hans musik som han kör De här häftiga poplåtarna Ja du vet väl att jag hatar sådana jävla 50- och 60-tals rock Jag på Lennart också Han har ju aldrig skickat några bidrag till oss Under årens flott Ändå när jag satt i Jörn Lindbergs studio så kunde han ju ringa in ibland Men jag satt live där Han ringer jämt men han ringer ju aldrig till dig någon gång. Nej men alltså, han har ju aldrig skickat några bidrag då. Nej, han är, de är snåla som fan. Har, aldrig få, har du fått några, har, har fått några pengar överhuvudtaget från någon, och någon som ringer in dit? Han har aldrig fått någonting. Nej, och den där, den där tanten som ringer men en bli helt röst också, hon har ju olika namn vet du. Och en gång så sa hon att hon var en karvet. vet du. Ja så alltså, det där du det, vet jag inte vad det är för någon konstig människa. Och så har han Kjell i Hult från Hökarängen som brukar ringa in någon gång. Den där, den där tanten som ringer in, hon har olika namn. Och en gång så sa hon att hon var en kar. Alltså ett, ett karnamn va? Fast det är exakt ja. samma hesa stämma som den där tanten som hade ringt för fem minuter sedan. Jo, precis. Det är väl, någon, det är väl så. Men de flesta som är med sådana här, de... De, har, de är anonyma. De har aldrig några riktiga nu, namn. Eller vågar inte tala om vad de vet. Man kan ju få en sån här iPhone och liknande telefoner om man har sån här abonnemang, alltså till exempel, du, du måste ju då betala. Alltså, du får betala några hundralappar. Alltså så får du en sån så här mobil. Eh,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 Alltså, en surfplatta, alltså, för några hundalappar alltså, på någon sån här, här påstående katalog, alltså, men det kan inte vara någon kvalitet. Men kostade mindre än 1000 kronor. Jag har ju en väninna när som köpte en sån där. Det, det var ju bara skit skitång, det var ju ingenting, Nej, det måste ju vara. Hon har ju en Samsung, den är ju bra, va? Ja. ja jag har ju jag betalat, jag köpte i min kontant för 6000, och sen har jag 299 kronor, och jag har två gig på den. Uh -huh. Och fria telefonsamtal och fria sms. Jaha uh -huh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 Jag tänker, jag brukar försöka få morsan som är 85 år och hon fyllde i söndags. Ja. Jag vill få en av få för då kan hon ju lyssna på radion, liksom, för... Det är mycket bättre sändningar på dem vad att lyssnar på webben. Kan man inte koppla en telefon till en större skärm, då? Går inte det, ja, med kabel? det kan man säga. Du kan det där 10 000 gånger bättre än vad jag kan. Alltså ja. Men däremot... Jag får inte, fyra och femman kan man inte lyssna på på Sverigekanalen. Eh, kanal 1 och femman funkar, ibland så funkar inte femman men då måste jag gå in och fixa till den. Och sist igår så funkar femman bra. Ja jag lyssnade på femman, jag fick inte in den. Men... Idag? Nej igår provade jag med femman, det var ingenting. Fyran jo, och femman är... jo för, först jag kom in där på, på, då funkar det inte. och Sen fick jag igång, jag måste ju aktivera servern och det har fallit ner då vet du. Det beror på att det är gratis, alltså det är helt gratis så att det är, det är reklamfinansierat då Alltså då, då, då är drivsäkerheten inte lika hög som när man betalar så funkar det mycket bättre så att säga då ju ja. Jag Men jättan att... har ju varit bra, du spelar ju, var igår det, eller du ju igår eller förr, då spelade du ju alla vikingarnas alltså alla låtar Ja, ja Ja det är kul när du spelar Nej, jävla amerikanska musiken, den kan jag vara utan, Men när du spelar svensk Jag var ju nu på dragspel ja. i haningen, Det var jättebra, det var ett ja. jädra drag där Ja Och den 6 december, då är det en stor dragspelstämma Eller spelmansstämma i På Quality i i handen, ringde jag inte till och så Ja, nu fick jag i kontakt med Dalarna Spelmanslag Eller Spelmansförbund heter det va? Ja Och här ingår ju faktiskt till exempel TB och Stockholmsgymnet också Och det är väldigt konstigt i Dalarna Spelmansförbund så ingår både T.B. Spelmanslag och Stockholmsgillet. Ja, T.B. Spelmanslag det är en kille som kan sända på Radio Viking som ja. heter Anders Ekingren. Han är ju med där va. Pressgårdsvägen, där har jag cyklat. Men vänta nu, alltså de ju veta mer så här liksom... Uh, för jag skrev säga att jag har en vädbehållstation liksom Och hur... Jag skulle gärna vilja ha tag på sån här spelmanslag Alltså med musiken då va? Ja uh -huh. Men då vill du veta liksom Jaha Och, och, och liksom, vad är det för station du har liksom Och jag menar då, då kommer de säga så här, Det är en sån här rasistprogram du förstår liksom, Det går inte va? Nej men det är, det är det här som är så sjukt alltså Att uh -huh. politiken har gett sig fan på nu Att alla som har med Alla här spelmanslag och liknande uh -huh. Nu Då får inte uh -huh. de några kommunala bidrag Om de skulle skicka skivet till dig, ja. då drar de in om de får någon bidrag från någon kommun ja. eller något fall då drar de in pengarna va? Ja. Jag kan ju inte tala om liksom, att det heter Sverigekanalen och att vi har sådana på, på kvällstid så förekommer en del program där de värde om vita rasen och sånt, White Voice ja, ja men precis, jag, jag vet det, att ja. det, är det, det är det som är så hemskt i Sverige att ja. man kan, man, har du någon form av organisation och du skulle ta kontakt med typen av Sverigedemokraterna då får du ju inte en spänn Nej, jag kan ju inte avslöja så att säga liksom, Adressen och sånt va Jag har bara skrivit att jag, att jag har en väbroarrustation Och vill ha veta liksom vad heter den och, och så ja. det går liksom, Då kommer du spricka va Nej men du kan däremot Kan du liksom som privatperson Så kanske du kan göra det va och de ville veta mer, vad den hette och så. Och vilken adress på internet. För det har de inte fått. Men en inte det då? Nej, men den här, här Sverige-kanalen till exempel. Det har ju i kors också. Det står Wide Pride Worldwide står det med, med stor text. Och det, det kommer de att reagera på direkt. Ja, jo. det. Är, så, okay. står, så står det också Bevara Sverige Svensk står det också. Det är över 17 000 besökare nu. Ja. Det är från oh, oh. Ryssland liksom. Och, och från... från, från, från Ja det är från, från un, Ungern och ja, det alla och, och Kina liksom och K kineser och, och Nej, man, andra det har väl inte det, liksom, det är ju för det svenska Sverige så att säga va? Det, ja. därför är det ju liksom det är, det är roligare om man kan komma ut i Sverige och hålla svenska program och svenskt jag tycker här, Marcus Birro mm. är det inte han som har kalavagnen på på kvällarna, på fredagkvällar Nej men, ja, men han har ju haft program på Sveriges Radio förut va? han har ju kalavagnen Ja, ja, han är känd alltså ja, men jag ah. tror att där, han har kala där Han var med på Roger Lensmann faktiskt Ja, jag hörde det, att ni pratade lite igen om det ja. Intressant, men där, där medverkar också Ingrid Carlqvist vet du? Hon älskar Israel då Ja men det gör ju Sverigedemokraterna också Ja, de älskar också Israel ja I, i alla fall ledningen där mm. Nej men det vore lite intressant om man kunde få lite information Om president Assad och hans Den syriska regeringen Det skulle jag vilja veta lite mer om jag hittade hittat ett intressant program faktiskt för Radio Sydväst. Jag borde i Hegerstedt förut och det var så här mycket spanska program. Men det finns ett program där både svenska och invandrare och domar så att säga. De har alltså helt enkelt varit riktiga busar med både sprit och knark och massa brottslighet. Och de har, de har slagit folk på käften och varit riktiga svin. Men de här grabbarna och tjejerna, och de vill lämna, liksom, de vill lämna liksom drogmissbruket, de vill lämna sin kriminalitet. Och programmet heter Radio Friva. Och så har jag ett program som heter Rarma Radio då Som kan schemalägga inspelningarna då men, men nu i fredags då klockan 16 på Radio Sydväxt, Så var det bara en, en programslinga så alltså, det var inget program Det hade ja. alltså, inte inställt tydligt Men det är jag tycker det är bra att de här killarna och tjejen Att de är, de är trötta på skiten så alltså, de, de vill slippa hålla på med, med det här ständigåggen liksom, Och ut och in ja,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 Jag är, jag, är, jag är mycket skeptisk till de där lirarna alltså. de men det, det är väl gratulera dem om de gör sig men så det, det går ju åt mycket såna här uh, penningar till att man ska liksom, få de här människorna liksom, att komma tillbaka till samhället men de flesta invandrare har inte på att dricka en massa sprit va? Ja, så... men det är ju det jag säger det jag bor i Fisset det, det är aldrig några problem här Nej. Det hur långt som helst ja. det, det där är liksom, en, det är liksom en mytbildning och vi säger så här att Däremot kan man ju fråga sig varför Sverige ska ha så jävla stor invandring. Det, det finns ingen anledning. Säg åt de här syranerna som kommer hit. Stanna kvar och slåss och försvara ett land istället. det där ja. jävla ja. ja De som har haft problem i Sverige med sprit i så fall. det är ju en del finländer som har ner sig i Sverige. Men det är ju inte alla va? Men liksom, de andra, andra invandrare har håller inte på att dricka en massa sprit som, som svenskar och en del finnar gör va? Nej, det, är, det, är, det är ett nordiskt... Alldeles... Polacker, ryssar, balter, finnar, svenska, norrmän och allihopa. Vi har, vi har vårt problem. Det är våran jävla supande. Ja. Vet, ryska kvinnor har ju ett helvete med ryska män För de kan ju supa ner sig och, och, och slå sina ja, kvinnor i böva ja, Alkoholismen är abnorm i, ja, i hela, kan man säga, hela Östeuropa och, så, och alkoholismen, den finns nog fan ner i Italien och Grekland och Spanien också Fast den tar så ofta ett annat uttryck Och de dricker, alltså de dricker ju viner va, till maten ja, Men man bli... barn också dricker vin Jo, man, man blir, en, man, man har inte den här Sup, sup du nu. du va Nej Jag har haft Det har men det det blir väl lite bättre förhållningsvis Men, jag... ja, men det, det är bra i alla fall om du spelar lite mer av sådana här Men du, om du, hade, om du hade spelmanslag som du sa Kan du inte bränna de där, de där tio plattorna då? Tio... Jo, det kan jag göra Du får väl ta en platta i taget då? Ja, det kommer väl en och annan Jaha. framöver men, men iPhone liksom, vilket företag som ligger bakom det? Ja, det är Apple ja Ja Ja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 Fem, om du betalar 500 kronor om året när man köper en Då har man ju en halv gig året runt va Och en halv gig det kan du faktiskt använda Det, det kan funka rätt bra alltså Du kan lyssna på radio hela året på det Jag såg ju en kar efter ett tag så här, Med en sån här hörlura inte, Som gick och pillade på sin telefon Det var en sån här modell alltså, Han lyssnade på interne internetradio internetradio nå Någonting Ja och nu kan du ju kolla på tv och allting Om man har wifi hemma Då har jag ju kom hem Aha. Tråd, trådlöst. Jo, så är det jättebra. Men nu är klockan klockan, ja. nu ska jag lyssna på lördagsintervjun. Vi ja. får säga så. Ja, det var Kommer hej. Något. Hej. Oj, ja. Ja, det fick vi med oss... Uh, Kent Andersson från Nacka. Ja, jag får säga så. Ja, hej. Ja, jag hör... Jag hörde här att... Uh,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 Det är en nedlagt projekt där. Man fick in för lite reklampengar. Jag vet inte exakt om det var två eller tre år man höll på. Man skulle väl hålla på i tre år. Men det lades ner så att säga, efter kanske två år tror jag det var. Robert Darsberg var en av programledarna också där. Och ja... När det kom samtal som inte han tyckte om helt enkelt, och fimpa han bort de här inringarna liksom. Och då, det är inget fritt program när man tar bort dem som inte passar va. Så att det var ju verkligen, och även Lennart brukade ringa in där också. Kent som brukade ringa in också till Radio 1 när de hade. Men det är ett nedlagt projekt, fast man vet inte vad som händer i framtiden, men det blev för lite reklamintäkter.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 Jag vet att man sänder KF eller kommunfullmäktiga mötena över våra Näradio. Och då ska jag försöka få in eh, på någon radioapparat här och se. Så att jag kan förbereda för en lång här på julafton. Eh, sist vet jag att det gick bra i alla fall över en vanlig radio. Eh, fast det var en, en tuner här, receiver var det som gick sönder senare. Så det blir ett, ett KF-möte. Sen äh, ska vi se vilket datum det var. Då ska jag försöka se om man kan få in äh, kommun mötet ö Över 93,9 MHz. Vi ligger på Nibbleberget på 300 Watt. Men det är två, över mer än två, två mil upp till Långsötan här. Äh, nu har vi fått tillbaka äh, Johan Persson också från äh, är i kontaktlistan på Skype här. Och om ni har Skype så kan ni lägga till Sverigekanalen som kontakt. Och det där var Kenta Andersson från Nacka. Eh, nästa lördag 18-18.30 sista sändningen på Stockholms Närradio. Sen blir det ett sändningsuppehåll på obestämd framtid. Troligtvis så blir det för evigt.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 Och eh, idag kom lite snöflingor här. Söndagen skulle bli mer blåsigt med något eh, mera plusgrader. Alltså några plusgrader mer. Så att det blev ingenting av de här snöflingorna. Eh, ja. Så att eh, nästa gång som kommunerna möte så ska det sändas på närråden i alla fall. Då ska jag se om man kan få in 93,9 någonstans på någon radioapparat här.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 Och sikten av kommunen är ju hela 44 000 invånare. Mora kommun ligger väl på cirka 15 000. Även om Långsötan är litet naturligtvis så är ju faktiskt inte det minsta stället. Jag har ju bott i Almunga också i Uppsala kommun. Jag är ju 750 invånare. Så att Almunga är absolut det minsta stället jag någonsin har bott på. Men det är klart, är bra litet det måste man ju säga. Och... Jag har väl inte haft några större tekniska problem. Jo, det var ju telefonadapten då som krånglade naturligtvis här. Uh, det var en kontakt som inte var intryckt och den titeln och liknande där. Men jag lyckades få på två kanaler och stark förstärkning och sen drog jag ur kablar och satte ihop dem igen och tejpade här så vi släppte det där språk och knaster. Och sen har vi kopplat in en skivspelare också, en Technics. Som är kopplad till Line-In faktiskt. Lite jordfel där. finns en jordkabel uh, som jag inte vet var den ska kopplas någonstans. Så att det ligger lite br lätt brum på. Den är från början kopplad till phone på en, en bärbar apparat här med dubbla kassetter. Som används för uh, avlyssning här. Uh, som jag köpte begagnat i Uppsala. Men där blev det ett otroligt kraftigt brumljud.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 Så nu kan man också lägga ut vinylskivor här. Tack vare en skivspelare. Det är väldigt trångt och bökigt här. Och väldigt mycket sladdar och kablar. Och liknande. Det finns en webbkamera här som går att aktivera också. På Ustream. Faktiskt, jag har ett speciellt program för det. Men det var länge sedan sist. Då, då syns jag också. Och som sagt var en hel del privata bilder finns det. Som är under många cykelturer och liknande. i det, det Märsta och Upplandsvesby och liknande. Det var 16 kommuner. Och även bilder och filmer från cykelturer och vandringsturer här uppe i Dalarna också. Och eh, cykelturer till Hofors och liknande. Som är publicerade också. Som kan publiceras igen. Jag hittar ju en bra adress här på nätet där man kan få lägga in dem som bildspel med en kod inbäddat och fint faktiskt så besök gärna sverigekanalen.com vi går nu mot 18 000 besökare och så får jag återkomma också med den senaste statistiken för kanal 1 där ska jag undersöka hur det ser ut sverigekanalen.com annars har vi bloggarna jallardhornet.tk med GJ, eller honet 1.tk Och samtliga gamla HTML-filer är raderade också Jag har lagt ner mitt konto där på hemsida.net Det har faktiskt ingenting som funkar nästan och Bilderna funkar inte heller där Det skulle ta hundra år att gå igenom alla HTML-filer med enorma länkar och massvis av bilder som måste tas bort och läggas in inbäddade koder för att de skulle synas så det orkar jag inte med så att jag har betalt 100 kronor här är helt i onödan faktiskt. Vi får se om vi kan få med också några ganska gånger ibland Johan Persson också. Från Huddiga. Vi tappade bort honom ett tag här. Ja, vi kan uppgradera Skype mitt under livesäljningen här. Där vi gjort på b datorn Ja, men det här är c -datorn. Jaha. Så vi. Vi ska släppa igenom Skype-uppdateringen här um, i brandväggen. Så får vi den senaste versionen av Skype som vi har gjort på B-datorn. Och Det måste vi naturligtvis göra mitt under pågående livesändning också. Aha, kom samma ruta en gång till. Då får vi dubbla uppdateringar då? Hur många sådana här ruter ska vi ha? Så mitt under pågående livesändning så måste vi naturligtvis uppdatera Skype ändå. Så att 29 november har vi en sista sändning över Stockholms närradio. Sen går vi på sändningsuppehåll på obestämd tid. Och för cirka två veckor sedan snart nu var det väl så var en man som blev grovt misshandlad också på Släpninggatan i Märsta. Där jag bodde 16 år. Senast nu i veckan så var en ung man och kvinna i 20-årsåldern som blev svårt knivskuna också i Märsta. Det framgår inte speciellt mycket mer uppgifter där. För några veckor sedan blev en bussförare misshandlad också i Steninge och det är ju naturligtvis djupt tragiskt. Och den otryggheten som finns där nere, alltså den vill man inte uppleva helt enkelt. Jag var aldrig ute på kvällstid heller de sista åren. Vilket jag ju tidigare var på grund av mitt arbete i Stockholm där på järnvägen då på Stockholm central. Jag städade ju tågen de sista åren och dessförinnan var det ju... Eh, var man också. Persontåg och posttåg. Vi kommer att eh, köra några, några minuter till här nu. Vi har just nu en uppgradering av Skype som sker på C-datorn som också har genomförts redan på B-datorn Vi har ju också en server som ligger på en Icecast-server som vi har konto på caster.fm som kan aktiveras och synas på sverigekanalen.com blogg tror jag det blir med stora meter som rör sig faktiskt och den har vi testat man måste aktivera den först den körs via ett programmet heter buttstream, som inte längre vill fungera på B-datorn här har vi en IBM-dator från 2003 tysk och så har vi Siemens Fuitzi med Vista tror jag är från 2006 kanske vi har en Packard Bell-dator med Windows 7 från 2008 kanske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 Alltså inte det, här. Ja, det finns mycket faktiskt. är uh, massa konstiga plattor faktiskt. Jag vet inte riktigt var jag fått dem ifrån. En del har ju köpt men del kanske jag fick efter min pappas dödsbo också faktiskt. Uh, Michael jackson plattan har jag nog köpt faktiskt. Det var tidigt 80-tal Och uh, Duran Duran-platta och grejer. Ja, det finns mycket faktiskt. Verkligen mycket. Och det var en del eh, plattor som ligger här på sidan här De ska överföras och spelas in också med tysk marschmusik från dåvarande Västtyskland eventuellt slutet på 60-talet eller början på 70-talet. Och samtidigt dessa vinyler, ett antal era, är i mycket bra skick faktiskt. De är nästan inte spelade någonting. Det är väldigt eh, fina ut. Eh, man kan precis se att de blänker att det inte är sönderspelade spår. Och äh, det är alltså Tyska äh, Västtysklands äh, Militärmarscher äh, Jag får tacka Karpstripan Och äh, Kent Andersson Ner i Nacka där äh, Och Teptenesan Är vi Så att nu har vi också en äh, skivspelare här Det är inte mycket kvar utan den gamla Studio 36 här. den är ju nedkopplade, avkopplade, bortkopplade och så och nu blev det ännu trångare att sitta här faktiskt när man har en skivspelare också på sidan och det fick vi lite fyllhycka också men jag tror att vi kör lite klämigt här med bröderna truck här och sen går vi ur sändningen och inspelningen bryts och alltihopa man kommer alltså klockan 20 Radio Länsband med medverkande gästerna Marcus Birro och Ingrid Carlqvist klockan 20.00 Radio Länsman där Länsman Konrad har Marcus Birro som gäst och Ingrid Karlqvist direkt efter kom också White Voice från USA och i volymkontrollen så ska vi ta och lyssna på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 Bye-bye. Och det satt en tös och bjöd mig på banan Hennes namn var så sött det var kajkranje och bruna Hennes ögon var så bruna, men hennes själ var vis och samt. Hennes mamma var svart, men pappan var från Eskilstuna Han var kopp på en laguna, i vid Hawaii-strand Och för var kvället till och min dörrna flyttes i Goste på svenska hon sjöng Alpens I mitt hjärta skrubit För evigt då ristar en runa Jag är grani och puna I söder du ska hon skäll vänstros i mitt hjärta skvinn för evigt och ristad den runa gängran i och buna i söderhavs på